Розділ двадцять перший. Повернувшись до готелю, Келі довго не могла заспокоїтися. При одній думці про те, як вона була близька до загибелі, її трясло. «Не вистачало ще, щоб мене прикінчили через якусь пустоголову блондинку». Нарешті вона кинулась на диван і заплющила очі. «Не можна так себе зводити!» Вона спробувала медитувати – Зосередитись на читані мантри все марно, занадто велике було потрясіння, а всередині міцно оселилася порожнеча, що смокче. Марк, я так по тобі сумую. Кажуть час се лікує, але це неправда, дорогий, з кожним днем мені все гірше. Скрипко ліс сервірувального візка за дверима. Раптово нагадав Келі, що вона не їла цілий день. І хоча була не голодна, все ж розуміла, що потрібно підтримувати сили. Тому зателефонувала до обслугування номерів та попросила принести креветковий салат та чай. Оператор пообіцяла виконати замовлення за 25-30 хвилин. «Чекатиму», – відповіла Келі. Повісила слухавку і знову сіла – Воскрешаючи пам'яті подробиці розмови Станером Кінгслі. Їй здавалося, що чиясь безжальна рука кинула її в крижане море нескінченного кошмару. Що відбувається? Чому Марк ніколи не згадував про якусь Ольгу? Ділове знайомство? Зв'язок? Марк, любий, хочу, щоб ти знав. Навіть якщо ти зрадив мене, я прощаю, бо люблю тебе. «І завжди любитиму. Ти навчив мене коханню. Я була холодна і замерзла, а ти мене відігрів. Повернув мені гордість і змусив відчути себе жінкою». Вона раптом згадала про Даяну. «Ця настирлива особа ледь мене не загробила. Від неї треба триматися подалі. Втім, це не важко. Вже завтра я буду в Парижі з Енджелом». З роздумів її вивів обережний стукіт у двері. «Обслуговування номерів. Іду». Келі вже хотіла відчинити двері, але сама, не знаючи чому, раптом зупинилася. Замовлення зроблено лише кілька хвилин тому. Їй пообіцяли досавити салат за півгодини. «Дуже скоро». «Хвилину!» – гукнула вона. «Так, мем». Келі поспішно схопила слухавку та набрала номер. «Обслуговування номерів. Моє замовлення ще не виконане? Вибачте, місіс Харріс, не встигли. Будьте ласкаві зачекати хвилин 15-20». Келі поклала слухавку і з серцем, що колотилося, зателефонувала партіє. «Якийсь чоловік намагається вдертися в мій номер? Я зараз надішлю охоронця, місіс Харріс». Вже за дві хвилини пролунав черговий стукіт. Келлі насторожено підкралася до дверей. «Хто?» «Охорона!» Келлі глянула на годинник. Занадто рано. Вона поспішила до телефону і знову зв'язала з порт'є. «Я дзвонила про охорону, що...» «Охоронець уже піднімається, місіс Харрінс. Нині буде на місці». «Як його звати?» Хрипко видавала вона, вмираючи від страху. Томас. У коридорі хру... хтось тихо шепотів. Келі протулилася вухом до дверей і стояла так, поки не вщухли голоси. Вона ще ніколи у житті так не боялася. У двері знову постукали. Хто там? Охорона? Біл? спитала Келі і затамувала подих. Ні, місіс Харріс, Томас. Келі поспішно відчинила двері і впустила охоронця. «Що сталося, місіс Харріс? Якісь люди хотіли увірватися до мене. Ви їх бачили? Ні, чула. Ви не проводите мене до таксі? Звичайно, місіс Харріс». Келі вмовляла себе залишатися спокійною. «Занадто багато всього сталося за такий короткий час». Томас не відходив від Келі. Вони спустилися у вестибюль. Келі озирнулася, але не помітила нічого підозрілого. Вони вийшли на двір і попрямували до стоянки таксі. «Дуже дякую, ви мені дуже допомогли», – подякувала Келі. «Я подбаю, щоб коли ви повернетеся, все було гаразд. Ті, хто намагався зламати двері, напевно пішли». Келі сіла в таксі і, обернувшись, помітила двох незнайомих чоловіків, які поспішали до припаркованого лімузина. «Куди?» – запитав водій. «Лімузин вже від'їжджав. На розі стояв полісмен-регулювальник. «Їдьте вперед!» – сказала Келі. «Окей». На світлофорі спалахнуло зелене світло. «Не поспішайте!» – рішуче сказала Келі. «Зачекайте, доки буде жовтий, і швидко поверніть ліворуч». Водій глянув на неї у дзеркальце заднього огляду. «Що?» «Не поспішайте на зелене світло, доки воно не зміниться жовтим», – почала вона. Але побачивши, обличчя водія в дзеркалі осіклася і зобразила посмішку. «Розумієте, я намагаюся виграти парі. Ось як». «Чортові психиці пасажири! Всі до одного!» Ледве світлофор підморгнув жовтим оком, як Келі вигукнула. «Зараз!» Таксі різко згорнула вліво саме в той момент, як світло стало червоним. Регулювальник зупинив машину, що йшли ззаду. Пасажири люмазина прикро переглянулися. Наприкінці кварталу Келі раптом оголосила. «О, зовсім забула! Зупиніть, будь ласка!» Мені треба вийти. Водій підкотив до узбіччя. Келі вискочила на тротуар і засунула йому велику банкноту. Це вам. Вибачте за занепокоєння. Помітивши, що вона поспішила до дверей медичного центру, водій знизав плечима та хмикнув. Саме час їй давно настав час лікувати голову. Ледве спалахнуло зелене світло, лімузин теж звернув ліворуч. Таксі було вже у двох кварталах, і переслідувачі рушили за ним. Келлі зачекала, доки вони приїдуть, і зупинила інше таксі. А в цей час Грінберг та Даяна вели нелегку розмову. Детектив чесно намагався з'ясувати, що сталося. Але Даяна не могла відповісти на жодне запитання. Місіс Сівенс, ви не бачили, хто у вас стріляв?» Н «Не встигла». Все сталося так швидко. Неприємна історія. Вас справді хотіли вбити. Балістики витягли кулі. 45-й калібр. Такий здатні пробити навіть бронежилет. Вам пощастило. Він важко зітхнув, повільнився. Але все ж зізнався. Ми вважаємо, що вбивця підісланий Тоні Альтер'єрі. Даяна заплющила очі. «Відпочину трохи, а може поверну деякі старі борги. Ми перевіряємо цю версію». Даяна мовчки кивнула. «Скажіть, місі Стівенс, вів Далі Грінберг, ви, може, не знаєте, що було в портфелі?» «Не можу сказати точно». Річард брав його з собою щоранку і приносив додому вечорами. «Якось я бачила в ньому якісь папери». «Суцільні цифри та графіки. Але я нічого не зрозуміла». Грінберг узяв зі столу обручку. «Ви казали, що містер Сівенс її ніколи не знімав. Це... так. Скажіть, а чи не поводимся він останнім часом якось дивно? Мов був чимось засмучений, схвильований, стривожений. Чи не пам'ятаєте, «Що він говорив? Чи робив за день до смерті? Про що ви розмовляли?» Був ранній ранок. У вони лежали в ліжку. Річард ніжно погладив її по стегні. «Сьогодні я працюватиму допізна. Але ти викрий мені годину-другу, коли повернуся, сонце моє!» Вона торкнулася найчутливішого містечка Річарда, і він блаженно замружився. «Хвастун!» «Місіс Сівенс!» Даяна здригнулася. «Все скінчено!» «Більше нічого не буде!» «Ні, я не помітила нічого дивного!» «Я подбаю про ваш захист!» Пообіцяв Грінберг. «Якщо у двері зателефонували, ви нікого не очікуєте?» «Ні, тоді я відкрию!» Він відчинив двері, і в кімнату вдерлася Келлі Харріс. Даяна здивовано скинула брови. «Як? Це ви? Я думала, ви вже летите у Париж. Вирішила по дорозі завернути до вас». Здивований Грінберг поспішив приєднатися до них. «Це детектив Ерл Грінберг», – представила Даяна. «Келлі Харріс. Детектив». «Двоє чоловіків намагалися вломитися в мій номер», – оголосила Келлі. «Ви попередили охорону готелю?» «Так, але вони встигли втекти. Охоронець провів мене до таксі». «Чи не знаєте, хто вони такі?» «Уявлення маю. Вони хотіли зламати двері?» «Ні, стояли у коридорі. Один заявив, що привіз обід, інший прикинувся охоронцем». «А ви замовляли обід?» «Так». «У такому разі, – втрутилася Даяна, – можливо, вам все здалося через те, що сталося вранці?» «Слухайте, – вигукнула Келі, – я вже сказала, що мені немає жодної справи до ваших трагедій. Сьогодні я лечу до Парижа. Будьте ласкаві передати вашій мафії, щоб дали мені спокій!» Вона круто розвернулася і вийшла. Даяна та Ерл здивовано дивилися її слід. І що це було? нарешті поцікавився Грінберг. І чоловіка також убили. Він працював на ту саму компанію, що й Річард, Kingsley International Group. Повернувшись до готелю, Келлі рішуче пройшла до сійки порті. Я виїжджаю сказала вона. Будьте ласкаві зараз зарезервувати мені квиток на наступний рейс до Парижа. Звичайно, місіс Харріс. Якій авіалінії віддаєте перевагу? Мені байдуже, аби вибратися звідси. Келі перетнула вестибюль, увійшла в ліфт і натиснула кнопку. Щойно двері стали зрушуватися, як у кабіну війшли двоє. Келі оглянула їх і поспішно відступила назад у вестибюль. Почекала, поки ліфт поїде, і почала підніматися сходами. Ні, ризикувати вона не буде. На майданчику четвертого поверху дорогу їй загородив незнайомий чоловік. На вигляд справжній гігант. «Вибачте», – пробурмотіла Келі, намагаючись протиснутися повз, і побачила спрямований на неї глушник пістолета. Келі зблідла і відсахнулася. «Що ви? Заткнися. Думаю, що поки що дірок у вас рівно стільки, скільки потрібно, леді. Якщо не хочете отримати зайву, мовчіть і не робіть дурниць. Спробуйте тільки смикнутися, у мене рука не здригнеться. А тепер спокійнісінько йдемо вниз». Чоловік усміхався, але придивившись, Келі помітила, що ножовий шрам на верхній губі – Розтягнув його рота в постійну усмішку, з якою дивно контрастували холодні зміїні очі. «Ходімо!» «Ну і ну!» «Ні, не хочу я вмирати через цю гидоту!» «Чекайте, ви помиляєтесь! Я тут ні до чого!» Глушник з такою силою вдавився в її ребра, що вона лед стримала крик. «Я наказав тобі заткнутися! Топай униз!» Він як кліщами стиснув її руку і потягнув сходами. Келі боялася, що зараз заб'ється в естериці, і тоді вже точно її прострелять. «Будь ласка», – почала вона тихо, – «ви не знаєте, я не...» І зігнулася від болю. Він знову вдарив її глушником і вивернув руку. Від обличчя Келі відринула кров. Вона похитнулася, але встояла. Вони почали спускатися сходами, дісталися вестибюлю. Там було повна народу, але поки Келі розмірковувала, чи не варто покликати на допомогу, чоловік прошепів: "Навіть не думай". Вони вийшли на двір. Біля узвічай стояв мікроавтобус. Неподалік полісмен виписував штрафну квитанцію. Викрадач підвів Келі до мікроавтобуса. «Лізь!» – скомандував він. Келі крадькома зиркнула на полісмена. «Гаразд!» – сердито заверещала вона. «Але врахуй! Те, що ти від мене вимагаєш, коштуватиме тобі зайву сотку! На мене так це просто гнусь якась!» Полісмен насторожено обернувся. Гігант глянув на Келі. «Якого біса? Не хочеш платити? Тоді пропадити пропадом, жадібний виродок!» Келі вирвалася і швидко пішла до полісмена. Чоловік дивився її у слід. Губи розтяглися в усмішці, але в очах застигла смерть. «Цей збоченець чіплявся до мене!» – поскаржилася Келі, тицнувши в нього пальцем. Полісмен рушив до бандита. Келі поспішно пірнула у вільне таксі. Викрадач спробував сісти в мікроавтобус – але на його плечі опустилася важка рука. Хвилинку, містере. Законами цього штату заборонено знімати повій. Яне, ваші документи, як вас звати? Гаррі Флінт, пробурмотів той, проводячи очима таксі, що відвозило Келі. Повія, ти мені за це даси відповідь. Я вбиватиму тебе повільно. Розділ 22. Келі вийшла з таксі біля будинку Даяни, вбігла в під'їзд і почала дзвонити у двері. Їй відкрив детектив Грінберг. «Чи можу?» Але Келі вже побачила Даяну і, відштовхнувши його, кинулась до неї. «Що відбувається?» – запитала Даяна. «Ви ж сказали, що...» «Ні, це ви поясните, що відбувається!» «Я ж просила передати вашим мафіозним дружкам, щоб дали мені спокій. Вони знову спробували викрасти мене. З чого це ваші друзі так розійшлися і чому це вирішили мене прикінчити? «Не, не знаю. Може, бачили нас разом, вирішили, що ми подруги? Ну, то ось ми не подруги, місіс Сівенс, тож позбавте мене від цього». «Про що ви говорите? Як я можу? Так само, як втягли мене все це. Зв'яжіться з вашим сердечним другом Альтєрі, поясніть, що ми сьогодні вперше побачилися, і я вас не знаю. Не дозволю, щоб мене вбили через ваші дурниці». «Але ж не можу я», – почала Даяна. «Все ви можете. Поговоріть з Альтьєрі негайно. Майте на увазі». «Я з місця не зрушу, поки ви не погодитеся до нього поїхати!» «Ви просите? Неможливе! Вибачте, що плутала вас у це, але...» Даяна осіклася і трохи подумавши, звернулася до Грінберга. «Як на вашу думку? Якщо я поговорю з Альтв'єрі, він дасть мені спокій?» «Цікаве питання», – посміхнувся Грінберг. «Цілком можливо» якщо вважатиме, що ми за ним стежимо. Вважаєте зустрітися з ним особисто? Ні, я... Вона хоче сказати, що згодна, – перебила Келлі. Будинок Ентоні Алтер'єрі був типовий кам'яний будинок в колоніальному стилі в окрузі Хантердон, штат Нью-Джерсі. Величезна будова розташовувалася в глухому місці на ділянці 15 акрів – оточеному високим залізним парканом. Тут росли тінисті дерева, голубі листавки і переливався всіма квітами веселки великий сад. Прямо за брамою знаходилося караульне приміщення, де сидів охоронець. Побачивши машину, що під'їжджала, він вийшов на зустріч. «Доброго дня, лейтенанте!» – вітав він, мабуть, дізнавшись про Грінберга. Здрастуйте, Цезарю!» Нам потрібен містер Альтер'єрі. У вас є ордер? Ні. Це щось на зразок візиту вічливості. Слово офіцера. Ні арешту, ні обшуку. Охоронець глянув на жінок і знизав плечима. Зачекайте тут, сказав він і подався до будки. Незабаром він знову з'явився і відчинив ворота. Можете заїжджати? Дякую, кивнув Грінберг і підкотив до входу. Щойно вони вийшли з машини, з будинку з'явився другий охоронець – «Ідіть за мною». Він провів їх через гігантську вітальню, хімерно обставлену антикварними та сучасними меблями. Незважаючи на те, що день видався теплим, у величезному каміні рвіло полум'я. Усі троє мовчки крокували за охоронцем, не ставлячи запитань – «Той відчинив двері?» і вони опинилися – у великій темній спальні. Альтер'єрі лежав у ліжку під крапельницею. Даяні він здався живим скелетом. Він дуже постарів і схуд з того дня, як вона бачила його в суді. Біля ліжка стояли священник і доглядальниця. Альтер'єрі оглянув всіх, хто увійшов, і зупинив погляд на Даяні. «Якого біса тобі тут треба?» – видихнув він хрипко. «Містери Альтер'єрі, я попросила б дати мені спокій і місіс Харінс. Навіщо ви переслідуєте нас? Відгукніть своїх людей. Вам недостатньо було вбити мого чоловіка і...» «Що це ти, мелеш?» – прошепів Альтер'єрі. «Та я нічого не чув про твого св... чоловіка. Тільки прочитав про цю лайнову записку, яку знайшли на його трупі. Годуватимеш риб?» Сині губи розтягнулися у знущальній усмішці. Бачу, дехто надивився сопрано і працює під нас. Так ось, що я скажу тобі, пані, і навіть грошей за це не візьму. Жоден італієць такого не написав би. Начхати мені, здохнеш ти, чи ще поживеш. Але мені зараз ні до кого немає діла. Він скривився від болю і схипився за горло. Цієї хвилини я намагаюся примиритися з Богом, тож Альтер'єрі став задихатися. «Думаю, буде краще, якщо ви підете», – порадив Грінбергу священник. «Що з ним?» – прошепотів той. «Рак». Даяна останнє глянула на вмираючого. «Начхати мені, здохнеш ти чи ще поживеш? У цю хвилину я намагаюся примиритися з Богом». Ні, в такому стані не брешуть. Йому справді нема до неї справи. Даяну охопила всепоглинаюча паніка. По дорозі назад детектив Грінберг стривожено помітив. Як хочете, а він казав правду. І мені це зовсім не подобається. Ви маєте рацію, нерішуче кивнула Келі. Ця людина вмирає, він зайнятий лише собою. Ви можете назвати причину, через яку хтось задумав позбавитися вас обох? Ні, не замислюючись відповіла Даяна. Якщо це не альтер'єрі, вона похитала головою. Просто не уявляю. Я, я теж, сказала Келі. Грінберг провів жінок до квартири Даяни. Мені треба працювати, але тут вам нічого не загрожує. Наступні 24 години біля будинку чергуватиме патрульна машина. А за цей час ми щось дізнаємося. Вона прибуде за 15 хвилин. Якщо знадоблюсь, дзвоніть. Він попрощався та пішов. Даяна та Келі мовчки дивилися одна на одну, не знаючи про що говорити. «Чи не хочете чаю?» – пробурматіла Даяна. «Кава!» – назлоїй зажадала Келі. Даяна роздратовано зітхнула. «Як знаєте?» Поки вона варила каву, Келі вродила по кімнаті, роздивляючись картини. Даяна, що повернулася, побачила, що гостя вивчає її роботу. «Стівенс!» «Цікаво. Це ви намалювали?» «Я!» «Миленько!» – недбало зронила Келі. Даяна невдоволено підібгала губи. «Ось як!» Ви розумієтесь на мистецтві? Не дуже, місіс Сівенс. І що ви любите? Бабусю Мозес, гадаю. Має цікаві роботи. І які ще примітівісти торкнулися вашого серця? Келі повернулася до Даяни. Чесно кажучи, я віддаю перевагу примхливим абстрактним формам. Зрозуміло їй винятки, наприклад, у Тетіанівській венері Урбінській трохи діагональне розташування оголеної фігури воїстину вражаюча знахідка. З кухні долинуло клекотіння кавоварки. «Кава готова!» – різко кинула Даяна. Вони сиділи у вітальні, мовчазні, похмурі, не звертаючи уваги на каву. Даяна заговорила першою. «І все-таки, «Чомусь хтось намагається прикінчити нас?» «Навіть не уявляю. Спільне між нами лише те, що наші чоловіки працювали у кіх. Може, вони займалися якимось надсекретним проєктом, і той, хто палює на нас, уявив, ніби нам все відомо від них?» «Ви маєте рацію», – Даяна звлідла. «Жінки тужливо переглянулись». Танер спостерігав за тим, що відбивається в квартирі Даяни на одному з безлічителей екранів, що прикрашали його офіс. Поруч стояв його начальник служби безпеки. «Навіть не уявляю. Спільне між нами лише те, що наші чоловіки працювали у ких. Може, вони займалися якимось надсекретним проєктом, і той, хто палює на нас, уявив, ніби нам все відомо від них». Ви маєте рацію. Ті, хто побував на квартирі сівенсів, встановили там найновіше обладнання для прослуховування та передачі зображення. Танер не збрехав партнеру, стверджуючи, що йому буде відомий кожен крок Даяни. У її житло були вмонтовані приховані відеосистеми. Серед книг знаходилася веб-камера розміром з гудзик. Під дверима тяглися гнучки оптиволоконні кабелі і приховано бездротовий кадровий кінознімальний апарат. На гориші стояв відеосервер розміром з ноутбук, який обслуговував шість відеокамер. До сервера було підключено модем, що дозволяє передавати звук та зображення. Танер подався вперед, зосереджено спостерігаючи за тим, що відбувалося у квартирі Сівенсів. «Отже, нам треба дізнатися, над чим працювали наші чоловіки», – сказала Даяна. «Тут ви маєте рацію. Але нам знадобиться допомога. Що робитимемо?» «Подзвонимо Танеру Кінскслі. Він єдиний, хто може нам допомогти. А крім того, і сам намагається дізнатися, хто стоїть за цим. «Значить, звернемося до нього», – Танер посміхнувся. На дворі ставало темно. Бачачи, що Келлі тривожно поглядає у вікно, Даяна запропонувала. «Можете переночувати в мене? Тут ми будемо у безпеці. Біля будинку стоїть патрульна машина». Вона підійшла до вікна і відсунула штору. Мостава була порожня. Жодної машини. Даяна нервово пересмикнула плечима. Їй чомусь стало не по собі. «Дивно», – сказала вона, – «Грінберг обіцяв надіслати охорону. Доведеться дотелефонувати». Винявши з сумочки картку Грінберга, вона підійшла до телефону, набрала номер і попросила підкликати Ерла до телефону. Але, вислухавши відповідь, зникла. Плечі без опустилися. «Ви впевнені?» «Зрозуміло. Чи не можна поговорити з детективом?» Пригітцером, знову коротка мовчанка. Так, ще раз дякую. Вона повільно поклала слухавку. Що трапилося? запитала Келі. Детективи Грінберг та пригітцар переведені в іншу ділянку. Дивний збіг, правда? посміхнулася Келі. Розумієте, зараз я дещо пригадала, оголосила Даяна, не відповідаючи. «Пригадала?» Детектив Грінберг запитував, чи не поводився Річард останнім часом якось незвично. Я сказала, що нічого такого не помітила. І зовсім забула, що Річард збирався до Вашингтона побачитися з кимось. Іноді я їздила з ним, але цього разу вирішив він поїхати один. Заявив, що так буде краще. Келі насторожилася. «Невже? Розумієте?» «За кілька днів до загибелі Марк сказав мені, що їду до Вашингтона і що краще залишитися в Парижі. Ті самі слова. Потрібно дізнатися, що їм знатобилося у столиці». Келі підбігла до вікна і визирнула на двір. «Машини, як і раніше, немає. Потрібно йти звідси, поки нас не придушили тут, як курей у клітці». «Правильно», – кивнула Даяна. Я знаю маленький глухий готель у Чайна Тауні. Мандарин. Ніхто не подумає шукати нас там. Подзвонимо містеру Кінсклі з номера. Я знаю маленький глухий готель у Чайна Тауні. Мандарин. Подзвонимо містеру Кінсклі з номера. Даннер підвів очі на начальника служби безпеки Гаррі Флінта, що більше схожий на горилу зі звичною кривавою усмішкою і кинув. Вбий їх. Розділ 23. Тепер Таннер міг не перейматися. Гаррі Флінт зможе подбати про божевільних баб. Флінт ще ніколи його не підводив. Дивно, як іноді буває у житті. Все якимось чином взаємопов'язане. Взяти хоча б історію з появою на фірмі Гаррі Флінта. Багато років тому Ендрю уособлення співчуття і затятий філантроп, метою життя якого було зцілити всі кровоточиві серця в цьому місці, а можливо й у світі, заснував щось на кчалт-притулку для реабілітації колишніх в'язнів, щоб допомогти їм увійти до порядного суспільства. Виправленим він обіцяв знайти роботу. Але у Танера були набагато корисніші плани на колишніх лиходіїв, оскільки він вірив, що такого поняття як «колишній лиходій» просто не існує. За своїми приватними джерелами він отримував закриті відомості про минуле щойно звільнених ув'язнених. І якщо ця інформація збігалася з намірами Танера, він брав їх до себе і доручав делікатні секретні завдання. Так у кіх прийшов він з Карбало – велетень із колючою бородою і пронизливим поглядом блакитних очей. За ним значилося чимало злочинів. останній його судили за вбивство, але один із присяжних завзято стояв за виправдання, і оскільки склад присяжних так і не дійшов однієї думки, справа скінчилася нічим. Тільки мало хто знав, що кілька днів тому маленька дочка впертого присяжного безслідно зникла. Через день батько отримав листа, в якому говорилося. «Не радимо звертатися до поліції. Врахуй, доля твоєї доньки залежить від вироку присяжних». Саме такими людьми щиро захоплював Сатанер Кінслі, Для них немає неможливого. Якось він почув про рецидивіста на ім'я Гаррі Флінт. Детально вивчивши його біографію, танер вирішив, що ця людина ідеально підходить для його цілий. Флінт народився в Детройті, у сім'ї, що належала до середнього класу. Батько, який розорився, розчарувався в житті, був торговцем і не подумав шукати роботу і якось утримувати сім'ю. І натомість цілими днями сидів вдома й нив. І це ще нічого – але в душі містер Флінт був справжнім садистом, який обожнював зривати злість на слабких. І за найменшу провину бив сина усім, що під руку попадеться – лінійкою, ременем, палицею, наче хотів помститися за власні невдачі. Мати була манікюршою у місцевій перукарні та на відміну від тирана батька залишалася ніжною та відданою. Хлопчик таким чином постійно опинявся між молотом і ковадлом. Свого часу лікарі запевняли жінку, що вона надто стара для пологів, і тому вона сприйняла вагітність як диво. Після народження Гаррі вона несамовито пестила, гладила і цілувала сина, поки все це до смерті не набридло йому. Він настільки втомився, від настирливої любові матері, що ставши старшим, зненавидів будь-які дотики. О 14 років Гаррі Флінт упіймав у підвалі щура і розтоптав ногами. Дивлячись, як тварина повільно видихає у муках, він відчув справжнє осяяння. Усвідомив, що одержав надприродну силу, право забирати життя, вбивати – і відчув себе Богом, всемогутнім, всесильним. Потреба знову і знову відчувати ці відчуття була така велика, що він почав полювати за улюбленцями сусідів. Одним за одним вони ставали його жертвами. У всьому цьому не було нічого особистого чи розважливо жорстокого. Флінт просто використав свій, як він вважав, Богом даний талант. Розлючені сусіди, чиїх тварин мучили і по звірячому вбивали, поскаржилися владі, і ті влаштували пастку. Поліцейські прив'язали на газоні шотландського тер'єра, а самі засіли в засідку. Увечері до тварини підкрався Гаррі Флінт, відкрив йому пащу і став засовувати туди бетарду. Поліцейські кинулися до мученика, схопили його та обшукали. І знайшли в кишені закривавлений камінь та ніж фінку з викидним лезом. Спочатку його послали до виправного центру для важких підлітків «Челленджер Меморіал» на 12 місяців. Через тиждень після приїзду він накинувся на одного з хлопчаків і безжально його понівечив. Психіатр, який оглянув Лінта, поставив невтішний діагноз – Параноїдальна шизофренія Він не самовитий, попередив лікар охоронців, і здатний на все. Будьте обережнішими і тримайте його подалі від інших. На волю Флінт вийшов у 15 років. Його відпустили під нагляд поліції. Він повернувся до школи, де деякі однокласники дивилися на нього як на героя. Незабаром він сколотив з граю, що займалася дрібними пограбуваннями. Хлопчаки виривали, виривали у жінок сумки, витягували у чоловіків гаманці, тягали товари в магазинах. Якось уночі у темному провулку у них почалася бійка з такими ж малолітніми нагідниками. І хтось полоснув ножем по губі Флінда, залишивши на згадку про себе, Постійну, зловісну усмішку. Ставши старшим, ми, хлопці, перейшли до пограбування водіїв машин та розбійних нападів. Якось при нападі на магазинчик власник чинив опір і був убитий. Гаррі Флінта засудили за збройне пограбування і засудили до десяти років ув'язнення. Від буйного в'язня стогнала вся в'язниця. Він був найлютішим – і найжорстокішим негідником з усіх, що колись відбували термін у цих стінах. Одного погляду його темних очей було достатньо, щоб решта в'язнів розтопалася і давала йому дорогу. Він постійно тероризував їх, але ніхто не наважувався скаржитися. Якось, проходячи повз камеру Флінта, наглядач зупинився як укопаний і приголомшено витрішив очі. Співкамерник Флінта лежав у калюжі крові. Виявилось, його побили до смерті. Охоронець посміхнувся, гаразд, ублюдак ти вшивий, за це тебе закатають на повну. Можна починати розігрівати силець. Флінт полоснув його ненависним поглядом і повільно підняв ліву руку, в якій стирчав встромлений поручку Тесак. Самооборона. «Холодно», – сказав він. В'язень у камері навпроти не наважився нікому сказати, що бачив, як Флінт по-звірячому побив співкамерника, а потім витяг з-під свого матраца ніж і встромив собі в руку. Але найбільше Танера радувала насолода, з якою Флінт виконував свою роботу. Він згадав, як Флінту перше довів свою корисність. Це було під час негайної подорожі до Токіо. «Накажіть пілоту готувати челенджер, Ми летимо до Японії. Тільки ви і я», – наказав він Флінту. Новина прийшла в самий невідповідний час, але слід було негайно вживати заходів, а справа була надто тонкою, щоб довіритися ще комусь. Танер домовився про зустріч з Акіра Ісо в Токіо і попросив зупинитися в готелі «Окера». Поки літак летів над Тихим океаном, танер обмірковував стратегію. На той час, як вони приземлилися, він уже мав безпрограшний план. Поїздка з аеропорту зайняла годину, і танер був приголомшений повною відсутністю змін у вигляді столиці. За часів буму та за часів депресії місто виглядало однаково байдужим. Акіра Ісо чекав на нього в ресторані «Фумикі Масімо», Ісо було вже під 50, але струнка постать та яскраві карі очі молодили його. Вік видавали тільки сиве волосся. Побачивши Танера, він підвівся. «Знайомство з вами – честь для мене, містер Кінгслі. Але, щиро кажучи, я здивувався вашому дзвінку. І, вибачте, не можу зрозуміти, чому ви вирушили в такий довгий шлях, щоб познайомитися зі мною». Танер посміхнувся. «Я привіз хороші новини, які, на мою думку, не варто було обговорювати телефоном. І головна полягає в тому, що я збираюся зробити вас дуже щасливим та багатим». «Цікаво», – простяг Ісо з цікавістю дивлячись на нього. До столу підійшов офіціант у білому піджаку. «Перш ніж говорити про справи, непогано зробити б замовлення». «Як хочете, містер Кінслі. Ви знайомі з японською кухнею? Чи дозволите замовити мені?» «Дякую. Я сам. Любите суші?» «Дуже». Таннер повернувся до офіціанта і, не заглядаючи в меню, впевнено промовив кілька японських назв. «Звучить непогано», – посміхнувся Акіра. «Для мене те саме». За їжею Таннер зауважив. Ви працюєте на чудову кампанію. Tokyo International Group має заслужену гарну репутацію. Дякую. І скільки років? Десять. Дуже довго. Він глянув і в очі і багатозначно помітив. Не бачите, ви розумієте, що настав час змін? Але чого мені це, містери Кінслі? Чи бачите... Я збираюся зробити пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися. Не знаю, скільки ви отримуєте в Токіо Інтернешнл, але я готовий платити вдвічі більше, якщо звільнитесь і перейдете на роботу в Кіх. Містери Кінгслі, це неможливо. Але чому, якщо річ у контракті, я можу? А Кіра спокійно відклав палички. Розумієте, містери Кінгслі? У Японії все зовсім по-іншому. Для японця компанія все одно, що друга родина. Коли ми більше не можемо працювати, дбають про нас. Але ж гроші, які я пропоную. Ні. Аїша сейхін. Що? Це означає «вірність дорожча за гроші». Але чому ви обрали саме мене? Бо чув про вас багато втішного. Боюся... Ви даремно зробили таку стомливу подорож. Я ніколи не покину свою фірму. Все ж таки варто було спробувати. Сподіваюся, ви не образилися? Танер відкинувся на спинку стільця і засміявся. Звичайно ж, ні. Хотів би я, щоб усі мої службовці були так само віддані мені. Так, до речі, зовсім забув. Я привіз вам та вашій родині маленький подарунок. Мій колега принесе його до вас в готель за годину-другу. Його звуть Гаррі Флінт. Нічна покоївка знайшла тіло Акіра Ісо, що звисала з гачка в сіній шафі. Поліція винесла офіційний вердикт. Самогубство. Розділ 24 Готель «Мандарин» виявився убогою двоповерховою будовою в самому серці Чайна Тауна за три квартали від мот стріт Вийшовши з таксі, Даяна побачила на протилежному боці вулиці величезний рекламний щит із фотографією Келі у шикарній вечірній сукні та з флаконом парфумів у руці. Даяна, ахнувши, сплеснула руками. «То ось хто ви така?» «Помиляєтесь, місіс Сівенс», – посміхнулася Келі. «Це лише моя робота. Насправді я зовсім інша». Вона повернулась і попрямувала до готелю. Роздратованій Даяні не залишилося нічого іншого, як піти за нею. У тісному вестибюлі за стійкою сидів портія китаєць, який захоплено читав «Чайна піст». «Ми хотіли б зняти номер на ніч». Портє неохоче підвів голову і, побачивши елегантно одягнених осіб, роззявив рота. Схоже, він ледве стримався, щоб не спитати «Тут? У цій дірі?» Але китайці вміють тримати себе в руках. Тому Портє підвівся і вклонився. «Зрозуміло», – відповів він. І ще раз, оцінивши їхній одяг від модних дизайнерів, випалив. «Сто доларів за ніч!» «Сто доларів?» – оберилася Келі. «Згодна!» – поспішно втрутилася Даяна. «Гроші вперед!» Даяна відкрила сумочку, вийняла кілька банкнот і простягла порт'є. Той дав їй ключ. «Номер 10. Прямо коридором ліворуч. Багаж є?» його доставлять. Якщо щось знадобиться, покличте Лін». «Лін?» – перепитала Келі. «Так, вона ваша покоївка». «Так, звичайно», – скептично пробормотіла Келі. Жінки пішли обшарпаним, тьмяно освітленим коридором. «Ви дуже багато заплатили», – дорікнула Келі. «Скільки коштує безпечний дах над головою?» «Я впевнена, що оселитися в цьому місці було такою гарною ідеєю», – продовжувала бурчати Келі. «Доведеться потерпіти», – «Доки не знайдемо чогось кращого! Не турбуйтеся! Містер Кінслі знайде спосіб захистити нас!» Зупинившись перед дверима цифрою 10, Даяна вставила ключу замкову щілину, і вони увійшли в крихітну кімнатку з повітрям, що застоялася. Схоже, що сюди давно не заходили. Посередині стояли два двоспальні ліжка, застелені зім'ятими покривалами – Два старі стільці приткнулися біля обшарпаного столика. «Господи, яка потворність!» – пробурмотіла Келі, озираючись. «Б'юся б заклад, тут ніколи не прибирали!» Вона тицнула пальцем у подушку, від якої піднялася хмара пилюки. «Цікаво, коли ця сама Лін вирушила в інший світ?» «Це тільки сьогодні», – запевнила Даяна. «Я негайно дзвоню містеру Кінслі». Келі мовчки спостерігала, як Даяна йде до телефону та набирає номер, надрукований на карці танера Кінслі. Трубку зняли одразу ж. «Кінслі біля телефону!» Даяна з полегшенням зітхнула. «Містер Кінслі, це Даяна Стівенс. Вибачте, що турбую вас. Але ми з місіс Харріс потребуємо вашої допомоги. Хтось намагається вбити нас. На нас розгорнули справжнє полювання». І ми не можемо зрозуміти, що відбувається. Перетворилися на втікачок і рятуємося, невідомо від чого. Я дуже радий, що ви подзвонили, місіс Стівенс. Заспокойтеся, ми щойно встановили, хто стоїть за цим. Запевняю, що відтепер вам і місіс Харріс нічого не загрожує. Даяна на мить заплющила очі. Слава Богу. Не можете пояснити, хто все ж таки. Розкажу під час зустрічі. Залишайтесь на місці. За півгодини за вами приїдуть. Я посилаю лімузин. Ми в... Зв'язок перервався. Даяна повісила слухавку і з усмішкою обернулася до Келі. Гарні новини. Наші проблеми вирішено. Що він сказав? Що знає, хто це все затіяв і більше нас не чіпатимуть. Келі глибоко зітхнула. Здорово. «Тепер я зможу повернутися до Парижа і розпочати життя спочатку». «Він послав за нами машину. За півгодини ми поїдемо звідси». Келі ще раз оглянула кімнату. «Нічого не скажеш. Важко буде з цим розлучатися». «Напевно, це дуже дивно», – задумливо вимовила Даяна. «Що саме?» «Почати нове життя без Річарда». «Не уявляю, як...» «У такому разі не живіть», – відрізала Келі. «Не дошкуляйте мені, леді, інакше я не витримаю. Я навіть думати про це не можу». Марк був для мене всім. Моїм єдиним якорем у цьому світі. Даяна дивилася на безпристрасне обличчя Келі і думала, «Який досконалий витвір мистецтва!» Прекрасний, холодний і неживий. Келі сіла на ліжко спиною до Даяни, стиснула кулаки, борючись з хвилею болю, що піднявся, і минуле невблаганно захопило її. Вони з Марком йшли вздовж лівого берега, балакали про все і ні про що. І Келі усвідомлювала, що їй ще ніколи не було так просто і спокійно з незнайомою людиною. «На завтрашній вечір призначено відкриття галереї, і якщо хочете, вибачте, Келі, завтра я зайнятий». Келі відчула несподіваний укол ревнощів. «Чергове побачення?» – спитала вона, намагаючись не показати вигляду як уражена. «Ні-ні, я йду сам, це бенкет», – пояснив він і, помітивши вираз обличчя Келі, швидко виправився. «Ті є... Будуть одні вчені. Вам це нудно, напевно?» «Невже? Боюся, що так. Розумні розмови, слова, яких ви, можливо, ніколи не чули. І я чула всі слова на світі, ображено кинула Келі. Чому б вам не спробувати?» «Але я не думаю. Я вже велика дівчинка. Валяйте!» «Добре», – зітхнув він. Анатріпсологія, малакостракологія, анероїдограф, а, пролепетала зненацька захоплена Келі. Такі слова. Так і знав, що це вам не цікаво. Я помиляєтесь, цікаво, бо тобі цікаво. Банкет влаштовувався в готелі Принц Гальський і виявився дуже розкішним. У бальному залі зібралося 300 людей, і серед них найвпливовіші люди Франції. Одним із гостей за переднім столом, де сиділи Келлі та Марк, був симпатичний чоловік середніх років, що представився як друг Марка. «Я – Сем Медоус, багато чув про вас». «А я про вас», – усміхнулася Келлі. «Марк стверджує, що ви його наставник та найкращий друг». Сем посміхнувся. «Для мене величезна честь бути його другом. Марк – незвичайна людина. Ми довгий час працюємо разом. Він – найвідданіший», – Марк почервонів від звентеження. «Чи не хочете вина?» – втрутився він. На сцені з'явився ведучий і почалися промови. Марк мав рацію. Келі швидко скучила. «Мала бути роздача премій за наукові відкриття». І на слух келі оратори з таким самим успіхом могли говорити на суахілі. Але, спостерігаючи за жвавим марковим обличчям, вона раділа, що вирішила піти. Коли останні тарілки забрали, на сцені з'явився президент Французької академії наук. Він почав з вихваляння тих наукових досягнень, яких вдалося досягти французьким ченим за останній рік. Але тільки коли він підняв золоту статуетку і вигукнув ім'я Марка Харріса, Келі зрозуміла, хто зірка сьогоднішнього вечора. Він був надто скромний, щоб зізнатися їй, тому й намагався відмовити мене прийти. Марк ніяково підвівся і пішов до сцени під дружні оплески присутніх. Він і сломав, не обмовився поскаржилася вона Сему. Марку у своєму репертуарі, посміхнувся той. А знаєте, він шалено в вас закоханий, хоче одружитися. І повагавшись, багатозначно додав, сподіваюся, він не розчарується. І Келі раптом стало соромно. Не можу вийти за Марка, він мій найкращий друг, але я не закохана в нього. Що ж я роблю? Я не хотіла поранити його. Виходить, нам краще перестати зустрічатися. Я ніколи не дам чоловікові того, що він має право чекати від жінки. Але як мені це сказати? «Ви що, мене зовсім не слухаєте?» Розлючений голос Даяни повернув Келі на землю. Шикарна бальна зала зникла, і вона знову опинилася в кліці готелю з жінкою, про зустріч з якою гірко шкодувала. «Що ви сказали?» «Танер Кінслі сказав, що за півгодини за нами хтось приїде». «Так, ви говорили. І що?» «Він не спитав, де ми?» «Можливо, вважає, що ми досі у вашій квартирі?» «Ні, я пояснила, що ми тікаємо». Обидві розгублено мовчали. Губи Келі склалися в довге німе «Ой!». Потім вони повернулися і водночас глянули на годинник. Портія-китаєць підняв очі на Флінта, що входив у вестибюль готелю. «Чим можу допомогти?» – спитав він, посміхаючись. «Моя дружина та її подруга щойно в'їхали сюди. Моя дружина – блондинка, її подруга – «Гаряча чорненька. У якому вони номері?» «У десятому. Але, боюсь, я не можу вас пустити. Спочатку дозволь». Флінт підняв пістолет «Ругір» 45-го калібру з нагвинченим глушником і вліпив кулю в чола партє. Потім засунув тіло під стійку і, не ховаючи пістолет, пішов коридором. Діставшись до десятого номера, він відступив, Рванувся вперед, вибив плечем двері і вдерся в кімнату. Там нікого не було, але через зачинені двері ванної кімнати долинав шум води. Флінт швидко відчинив двері. Дуж був овімкнений на повну потужність. Задерті фіранки тихо колихалися. Флінт зрешетев фіранки чотирма пострілами, зачекав і розсунув пластик. Ванна була порожня. Вбивці, що встигли піти до приїзду, жінки сиділи в закусачній на іншій стороні вулиці і бачили, як біля готелю зупинився мікроавтобус, з якого вийшов громила з понівеченим обличчям. «Боже!» – прошепотіла Келлі. «Це він намагався викрасти мене!» Вони терпляче чекали. Коли Флін через кілька хвилин вийшов з дому, губи, як і раніше, були розтягнуті в посмішці, але обличчя нагадувало маску люті. «Пришеся, Годзіли!» – похитала головою Келі. «Отже, наш наступний хибний крок?» «Треба забиратися звідси». «Куди? Вони, напевно, тримають під наглядом аеропорти, залізничі та автовокзали». Даяна надовго замислилась, потім сказала, «Я знаю місце, де нас не дістануть. Зараз вгадаю, той космічний корабель, що привіз вас сюди». Розділ 25 Неонова вивіска на будівлі переливалася і ми готівла. Літери складалися у слова «Готель Уїлтон для жінок». Даяна та Келлі зареєструвалися під вигаданими іменами. Жінка за стійкою вручила Келлі ключ. Номер 424. Багаж є? Ні, ми. Загубився під час перевезення, вставила Даяна. Сподіваюся, завтра прибуде. До речі, незабаром за нами заїдуть чоловіки. Ви надійшли ти їх у номер або вибачте, похитала головою партія. Але чоловікам вхід на гору заборонено. Ось як Даяна посміхнулася. Якщо хочете, можете спуститись до них. Неважливо. Нехай трохи постраждають без нас. Номер 424 виявився світлим, затишним і чудово розташованим. У вітальні стояли диван, сільці, столи та комод. У спальні два зручні двоспальні ліжка. «Приємне місце, правда?» – спитала Даяна, озирнувшись. «Ми що, вирішили потрапити до книги рекордів Єннеса? Змінюємо готелі кожні півгодини. Просто світовий рекорд», – зауважила Келі. «А у вас що, є план кращий?» «Це не план», – зневажливо кинула Келі. «А гра в кішки-мишки. На жаль, роль мишок випала нам». «Страшно подумати. Людина з такими грошима, становищем, репутацією, голова найбільшого мозкового центру у світі, чогось хоче вбити нас», – зітхнула Даяна. «Тоді взагалі не думайте про це. Легше сказати, аніж зробити. У кіг достатньо розумників, щоб зробити з нас коржик. У такому разі нам залишається лише перехитрити їх». «До речі, нам потрібна зброя. Вмієте користуватися пістолетом? «Ні». «Чорт, і я не вмію. Неважливо. В нас все одно нічого немає». «Як щодо карате?» «Ні, але в школі я була найкращою в дискусійному клубі», – сухо зауважила Даяна. «Може, і зумію відмовити їхню відмінність від злочинних намірів. Це ідея». Даяна підійшла до вікна, подивилася вниз на жваву 34-ту вулицю і, раптом відсахнувшись, схопилася за горло. Келі миттєво опинилася поряд. «Що там?» «Мимо проходив чоловік», – пояснила Даяна, ледве повертаючи язиком. «Схожий на Річарда, як дві краплі води, я…» – вона квапливо відвернулася. «Накажете викликати мисливців за привидами?» – з уронією поцікавилася Келі. Даяна хотіла огризнутися, але стрималася. «Який сенс? Ми скоро поїдемо звідси». А Келі дивилася на Даяну і думала, коли ж вона заткнеться. Краще б сиділа в куточку і малювала щось. Вони ще не розуміли, як потрібні одна одній. Флінт трохи посидів у машині, намагаючись заспокоїтися, після чого взяв сільниковий і зателефонував танеру. Почувши, що чергова спроба не вдалася, той остаточно розлютився. Мені дуже шкода, виправдовувався Флінт, але їхнього номера не було. Злилися серви, мабуть, пронюхали в чому річ. Танер задихався. Здавалося, його ось ось удар висачить. Отже, вони вирішили поборотися зі мною в спритності, зі мною? Що ж, побачимо, я тобі передзвоню, прогарчав він і жбурнув слухавку. Лежачи на дивані у своєму офісі, Ендрю за звичкою представляв величезну сцену з Томгольської концертної зали. Публіка аплодувала стоячі, скандуючи. «Ендрю! Ендрю! Ендрю!» Весь зал гудів луною його імені, коли він ішов сеною, щоб отримати нагороду з рук самого шведського короля. Але коли бажана премія була вже в руках, хтось почав голосно ганьбити його. «Ендрю! Сучин ти син! Негайно йди сюди!» Бачення зникло, і Ендрю знову опинився у своєму кабінеті. Він почув голос брата. «Танер!» кличе. «Він потрібний Танеру!» Ендрю повільно підвівся і пішов на крики. «Я тут!» – оголосив він, заходячи до кабінету брата. «Бачу!» – буркнув Танер. «Сідай!» – Ендрю взяв сілець. «Тепер і я чогось можу навчити тебе, старший братику!» – чванливо сказав Танер. «Розділяй і володарюй!» Я зумів навіяти Деяні Сівенс, що її чоловіка вбила мафія. А Келі Харріс тривожиться через неіснуючу Ольгу. Ясно тобі? «Так, Танере», – млява пробурмотів Ендрю. Танер поплескав його по плечу. «Ти чудовий співрозмовник, братику. З тобою я можу говорити те, що не можна обговорювати з іншими». «Але ти все проковнеш, бо надто дурний, щоб зрозуміти». Він пильно глянув у порожні очі Ендрю. «Нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу. До речі», – діловито продовжував він, – «ми маємо проблеми. Зникли дві жінки. Вони знають, що ми їх шукаємо і намагатимемося прибрати, тому навряд чи захочуть потрапити нам на очі». «Де вони можуть ховатися, Ендрю?» Ендрю неуважно похитав головою. «Я... я не знаю». «Є два способи з'ясувати. Перший – застосувати логіку йти до вирішення поетапно. Отже, давай розмірковувати». «Як скажеш», – беззаперечно погодився брат. Танер заходив по кімнаті. «Вони не повернуться до квартири сівенців». «Надто небезпечно, та й ми за нею спостерігаємо. Відомо, що Келі Харріс не має близьких друзів у Штатах. Весь цей час вона жила в Парижі, тож їй довіритись нема кому», – він глянув на брата. «Ендрю, ти слухаєш мене?» Той розгублено блимнув. «Я…» «Так, Танер. А Даяна Сівенс? Чи звернеться вона до друзів?» «Навряд» не захоче наражати їх на небезпеку. Щоправда, вони можуть піти до поліції, але хто їм повірить, ще й посміються. Отже, яким буде їхній наступний крок? Небагато подумавши, він продовжував. Очевидно, вони побояться поткнутися на потяг, літак чи автобус. на такі вже й дурні. Що ж нам лишається? Тобі краще знати, Танере. Залишається готель. Їм потрібен готель, як тимчасовий притулок. Але який саме? Міркуємо далі. Чи бачиш, вони розуміють, що в будь-якому готелі у нас є доглядачі, і хоч би як вони вибирали, їх за дві секунди виявлять. У жодному вони не почуватимуться в безпеці. Пам'ятаєш Соню Вербюге, ту, що вбили у Берліні? Прочитавши листа в її комп'ютері, ми вирахували, куди вона піде. Вона прямувала до готелю «Артемізія», бо він лише для жінок, і отже чоловіків туди не впустять. Дурня уявила, що їй вдалося вислизнути. Думаю, мадам Стівенс і Харіс підуть тим самим шляхом, і тому він знову обернувся до брата. Очі Ендрю були заплющені. Він спав. Розлючений танер підскочив до брата і вдарив по обличчю. Ендрю безвольно смикнувся і прокинувся. Що. Слухай, коли брат із тобою розмовляє, кретин ти без Я, я. вибач, танере, я тільки танер сів за комп'ютер. Подивимося, де на Манхетені є нори для загнаних баб. На швидкоруч переглянувши список, він роздрукував назви на принтері. «Ель Кармело» на Західній 14, «Центр Марії» на Західній 54, «Парксайт Еванджелін» на Гремерсі Саут та «Готель Вілтон» для жінок. Логіка підказує, що вони мають бути в одному з них. А тепер побачимо, що скаже наука. Таннер підійшов до краєвиду, що висів на стіні, завів руку за раму і натиснув приховану кнопку. Частина стіни відсунулася, відкривши телевізійний екран із картою Манхеттена, що світиться. «Пам'ятаєш, що це таке, Ендрю? Зазвичай цим приладом керував ти. І, щиро кажучи, так здорово орудував, що я згоряв від заздрості. Це глобальна система позиціонування». «Визначення місцезнаходження будь-якого предмета у просторі. «Сією штукою ми можемо знайти все, що завгодно, на всій землі. «Пам'ятаєш?» – Ендрю кивнув головою. «Коли леді залишали мій офіс, я дав їм візитні картки. У кожну запаяний мікрочіп розміром із піщинку. Сигнал від нього йде прямо на супутник» а всесвітня система позиціонування, активуючись, показує точне місце, де їх можна знайти. «Розумієш, дурень?» Гендрю судорожно прокафнув. «Так, Таннере». Той знову повернувся до екрана і натиснув на другу кнопку. Карта засяяла крихітними вогниками, що поступово зміщувалися вниз. Вогники уповільнили біг біля невеликої зони – після чого знову попливли вперед. Крихітна червона точка рухалася вздовж вулиці так повільно, що назви будівель було ясно видно. «Це західна 34-та вулиця», – пояснив танер. «Ресторан Текіла», «Аптека», «Лікарня Святого Вінсента», «Бананова Республіка», «Церква Богородиці Гвадалупської, «Червона крапка завмерла». «А ось і готель «Вілтон», – радісно вигукнув танер. «Значить, мої міркування були вірними». «Логіка – велика справа. Бачиш, я мав рацію!» Ендрю облизав губи. «Так, мав рацію». «Можеш і ти», – відмахнувся Таннер, піднімаючись сільниковий. «Флінте, вони в готелі «Вілтон» на Західній 34-й». Коротко кинув він, перш ніж вимкнутись, Поклав стільниковий на місце, підняв очі і побачив брата, що стояв у дверях. «Що тобі?» – нетерпляче кинув він. «Коли я поїду, ну, знаєш, у Швецію за моєю Нобелівською премією. Мені ж дали премію?» «Так, але це було сім років тому. Правда?» Ендрю обернувся і зашаркав до себе. А танер раптом згадав про термінову поїздку до Швейцарії три роки тому. Він вирішував складну проблему логістики, намагаючись зрозуміти, де допущена помилка, коли секретар повідомила, що на проводі Цюрих. «Я зайнятий, втім...» «Добре, поговорю», – буркнув він, піднімаючи слухавку. Обличчя його поступово похмурніло. «Зрозуміло», – похмуро сказав він. «Впевнені? Ні, неважливо, я сам займуся цим». І натиснувши кнопку переговорного пристрою, наказав передати пілоту, щоб готував челенджер. «Ми литимо до Цюріха. Усього два пасажири». Він зустрівся з Мадлайн Сміт у ротонді, найкращому ресторані Цюріха. Вона вже чекала на нього». Гарна блондинка років 30 з чарівним овальним обличчям, короткою стрижкою та гладкою білорожевою шкірою. З підвільної сукні випирав округлий черевець. Жінка була на останніх місяцях вагітності. Таннер підійшов до столу. Мадилайн підвалася і простягла руку. «О, що ви!» – зніяковів Таннер. «Будь ласка, сідайте. «Рада познайомитися», – відповіла вона з ледь помітним акцентом. широко кажучи, після дзвінка вашого помічника мені здалося, що це розіграш. Але чому? А як же? Ви така важлива персона, і раптом летить у цюріх спеціально для зустрічі зі мною. Я й уявити не могла. Можу пояснити, чому я тут», – усміхнувся танер. «Я чув, що ви блискучий учений, міс Сміт». До речі, я можу кликати вас просто Маделайн? О, будь ласка, містере Кінгслі. Ми у Кіх цінуємо таланти. Ви саме та людина, яка потрібна в Кіх. Скільки років ви працюєте в Tokyo International Group? Сім. Значить, сімка – ваше щасливе число, бо я пропоную вам роботу в Кіх і вдвічі більшу платню, ніж ваша нинішня. Вас призначать начальником відділу, та о, містере Кінслі, видухнулася маделайн. То ви зацікавлені у моїй пропозиції? Отак, звичайно. На жаль, я не можу розпочати прямо зараз. Танер стурбовано зрушив брови. Про що ви? Чи бачите, у мене буде дитина, і я виходжу заміж? Не проблема, запевнив танер. Ми все влаштуємо. Але ще одна перешкода, – зітхнула Маделайн. Я працюю над новим проєктом, і ми якраз підходимо. Ми майже досягли потрібного результату. Маделайн, не знаю, в чому ваш проект і знати не хочу. Справа в тому, що я не можу чекати. На мою пропозицію потрібна негайна відповідь. «Чесно кажучи, я сподівався відвести вас і вашого нареченого, вірніше, майбутнього чоловіка, з собою в Америку», зізнався танер із посмішкою. «Я можу приїхати, як закінчу роботу, шість місяців, щонайбільше рік». Танер трохи помовчав. «Ви справді не можете приїхати зараз?» «Ні, я веду цю роботу». «Просто неетично залишити все саме зараз. Але, може, наступного року?» – спитала вона з Надією. «Звичайно», – кивнув Танер. «Жахливо, як шкода, що ви даремно зробили таку подорож». «Зовсім не дарма», – запевнив він. «Я познайомився з вами», – Маделайн почервоніла. «Ви дуже добрі». «Так, до речі, я привіз вам подарунок» але забув у літаку. Мій помічник привезе його сьогодні до вас додому. Годині о шостій вечора. Його звуть Гаррі Флінт». Вранці домоправителька знайшла тіло Маделайн Сміт на кухонній підлозі. Газові пальники плити були відчинені, і в повітрі стояв сильний запах газу. Думки Танера повернулися до сьогодення – Флінт усе зробить як слід. Він жодного разу його не підводив. Незабаром двох настирливих осіб позбудуться. І тоді роботу можна буде продовжити. Розділ 26. Гаррі Флінт підійшов до сійки портьє і ввічливо кивнув. Доброго дня. Доброго дня, відповіла жінка, відзначивши дивну усмішку. Чим можу допомогти? Моя дружина та її подруга, афроамериканка, оселилися сьогодні тут. Я хотів би піднятися до них та зробити сюрприз. У якому вони номері? Вибачте, але це готель для жінок, сер. Чоловікам не дозволено входити до номерів. Якщо хочете зателефонувати, Флінт оглянув вестибюль. На його біду тут було повно народу. «Нічого страшного. Впевнений, скоро вони самі спустяться». Вийшовши на двір, він виняв з кишені сільниковий. «Вони на горі, місери Кінслі. Мене туди не пускають». Танер трохи подумав. «Місери Флінте, логіка підказує мені, що вони вирішать розділитися. Я посилаю вам на допомогу Карбалло». Келі підійшла до радіо. Пошукала станцію, що передає поп-музику, і кімната раптово наповнилася гучним репом. «Як ви це можете слухати?» – роздратовано кинула Даяна. «Не любите реп? Це не музика, а якийсь безладний гуркіт. Не подобається Еміним? А як щодо LL Кул cool Джея та R Kelly? Це все, що ви слухаєте?» «Ні!» уїдливо парирувала Келлі. «Люблю фантастичну симфонію Берліоза, етюди Шопена та Альміру Генделя. Особливо ж...» Даяна, незважаючи на неї, спокійно вимкнула радіо. «Що робитимемо, коли переберемо всі готелі, місіс Сівенс? Чи не придумаєте, хто ще зумів би нам допомогти?» Даяна похитала головою. Більшість друзів Річарда працюють у кіх, а решта я не маю права втягувати їх у все це. А як щодо вас? Келі знизала плечима. Останні три роки ми з Марком жили у Парижі. Я спілкувалася тільки з подругами по роботі і маю таке почуття, що допомогти від них, допомоги від них буде небагато. Марк не казав, навіщо їде до Вашингтона. «Ні». «І Річард також. Мені здається, у цій поїздці і криється ключ до їхніх вбивств». «Приголомшливо. Виходить, ключ у нас є. Залишається знайти двері». «Знайдемо. Знаєте?» Даяна пожвавішала. «Стривайте. Я, здається, згадала одну людину». Вона схопилася за телефон. «Кому ви дзвоните?» «Секретарка Річарда. Вона, напевно, знає, що там діється». «Ких!» відповіли на іншому кінці лінії. «Я хотіла поговорити з Бетті Баркер». Блакитний індикатор ідентифікації голосу весело заблимав. Танер натиснув перемикач і встиг почути відповідь телефоністки. «Міс Баркер зараз немає на місці». «Не могли б пояснити, як її знайти?» «Вибачте, але перш за все ви повинні назвати своє ім'я та номер телефону. Тоді я розшукаю її, та не варто». Даяна поклала слухавку. «Синій індикатор згас. «Інтуїція підказує мені, що Бетті Баркер допоможе нам відшукати ті самі двері», переконувала Даяна. «Я маю знайти спосіб зв'язатися з нею. Знаєте, це так дивно!» – вона насупилася. «Ви про що?» «Мені все це передбачила ворожка. Клялася, що бачить поряд зі мною смерть». «Та невже!» – вигукнула Келі. «І ви не звернулися до ФБР чи ЦРУ?» Даяна полоснула її лютим поглядом, перш ніж відвернутися – Келі все більше діяла їй на нерви. Але куди подітися? «Давайте повечеряємо», – запропонувала вона. «Спочатку я маю зателефонувати». Келі підняла слухавку та набрала номер комутатора готелю. «З'єднайте мене з Фарижем». Вона дала телефоністці номер і почала чекати. Очевидно, відповіли майже одразу, бо обличчя Келі просвітліло. Філіпп, це ви? Якся маєте? У мене все добре. Так, буду вдома за день другий. Як там, Енджел? Чудово. Вона нудьгує за без мене. Чи не піднесете її до слухавки? Тонкелі миттєво змінився, як у всіх дорослих у розмові з маленькими дітьми. Енджеле, як ти там, сонечко? Це твоя мама. Філіп каже, що ти сумуєш за мною. Я теж сумую. Незабаром буду вдома, і тоді затискаю тебе, лапочка моя. Збита з пантелику, Даяна не знала, що й думати. До побачення, дитинко. Філіп, велике спасибі. Побачимося. Поки що, пока. І помітивши дивовижне обличчя Даяни, пояснила – я говорила зі своїм собакою. Ясно. І що він сказав? Вона – це сука. Нічого не скажеш, величезна різниця. Жінки зголодніли. Їм би давно не заважало повечеряти, але вони боялися вийти зі схованки, тож замовили якусь їжу в номер. Обидві майже весь час мовчали – Даяна намагалася завести розмову, але Келі відповідала однозначно. «То ви жили в Парижі?» «Так». «Марк був французом?» «Ні». «Ви довго пробули за міжня? «Ні». «А як ви познайомилися?» «Не твоя собача справа». «А вголос?» «Вже не пам'ятаю». Даяна скрушно похитала головою. «Чому б вам не зруйнувати сіну?» «Якою ви так старанно оточили себе?» «Вам ніхто не пояснював, що стіни будують саме для того, щоб не допускати цікавих надто близько», – сухо поцікавила Сакелі. «Іноді вони стають в'язницею для тих, хто їх збудував». «Слухайте, місіс Сівенс, раджу вам не лізти в чужі справи. Поки я вас не зустріла, у мене все було гаразд, тож давайте залишимо це». Згодна. До чого ж вона холодна? Справжня риба. Після вечері, що проходили в повній тиші, Келі оголосила. Піду до душу. Даяна не відповіла. Келі прикрила за собою двері ванної, стала під душ і пустила воду. Яке щастя, хоч трохи розслабитись. Вона заплющила очі і знову попливла в далекі блаженні часи. Як тоді сказав Сем Мідоус? «Знаєте, Марк шалено закоханий у вас, хоче одружитися. Сподіваюся, він не розчарується». І Сем мав рацію. Келі подобалося товариство Марка. Він був дотепний, дбайливий, завбачливий, справжній друг. У цьому вся й річ. «Я бачу в ньому лише тільки це». І це несправедливо щодо нього. Я мушу перестати з ним зустрічатися. Марк зателефонував рано після бенкету. Келі, куди б ви хотіли піти сьогодні? жваво запитав він, заздалегідь радіючи майбутньому побаченню. Вечеря та театр або нічні магазини, де, вибачте, Марку, але я сьогодні зайнята. Настала коротка мовчанка. «Ось як! Я думав, у нас із вами. Ви помилилися!» Келлі стискала в руках слухавку, ненавидячи себе за те, що робить. «Я винна, що це зайшло так далеко. Гаразд, я подзвоню вам завтра!» Він подзвонив сам. Келі, якщо я вас образив, чимось!» Келі довго збиралася з духом, перш ніж сказати. «Мені дуже шкода, Марку, але я закохалася в одну людину. І я сиклась. Тиша на іншому кінці була нестерпною. «Значить, кінець?» – голос Марка тремтів. «Я… я розумію. Мені варто було раніше зрозуміти, що ми…» «Вітаю. Щиро сподіваюся, що ви щасливі, Келі. Будь ласка». Попрощайтеся за мене із Енджел, він повісив слухавку. Келі довго стояла, не рухаючись, почуваючись останньою негідницею, усвідомлюючи, що зробила підлість, втішаючи себе тим, що він незабаром її забуде, знайде когось, хто може дати йому щастя, на яке він заслуговує. Келі працювала щодня, намагаючись не думати про Марка. Усміхалася на подіумі, слухала оплески публіки, які її не тішили. Життя без єдиного друга стало порожнім. Її так і тягнуло зателефонувати Маркові, але вона трималася. Неможливо, надто сильно вона його поранила. Минуло кілька тижнів, а про Марка нічого не було чути. Тому вона вирішила, що він упокорився з відмовою і, можливо, знайшов собі іншу. Вона казала собі, що треба радіти, але радіти не виходило. Якось у суботу Келі працювала на показі МОД у розкішній залі, заповненій елітою Парижа. При її появі на подіумі публіка ніби збожеволіла. Келлі йшла за моделлю, яка демонструвала діловий костюм із модними аксесуарами, серед яких були й рукавички. Одну із них дівчина тримала в руці і, повертаючись, випадково впустила. Келлі помітила це надто пізно. Зачепившись за рукавичку носком туфлі, вона розсяглася на підлозі вниз обличчям. Глядачі дружно ахнули. Келі згоряла від приниження та сорому. Зібравши в кулак усю волю, щоб не заплакати, вона схопилася і помчала за лаштунки. Костюмерка вже чекала на неї. «Вечірня сукня готова. Поспішайте, інакше...» Але Келі вже схлипувала на весь голос. «Ні, я... Більше я не вийду. Ці люди... Вони мене засміють». Істерично бурмотіла вона. «Зі мною все скінчено. Я більше ніколи не вийду. Ніколи!» «Нічого подібного. Зараз ви заспокоїтеся, одягнете сукню і підете на подіум». Келі стрипанулась і підвела голову. У дверях стояв Марк. «Марк, що, що ви тут робите?» «О, так, марна цікавість». «Від нічого робити!» «І ви бачили, що зараз було?» «Чудове видовище!» – усміхнувся Марк. «Я радий, що так сталося!» Від несподіванки Келі розгубилася. «Як? Як ви можете?» Він вступив до неї, виняв з кишені хустку і почав витирати її обличчя. «Келі, поки ви не впали...» Глядачі вважали вас лише чудовою мрією, недосяжною фантазією. Тепер же зрозуміли, що ви теж людина з плоті та крові, і за це вас полюбили ще більше. А тепер ідіть туди та подаруйте їм ще трохи щастя». Вона глянула в повні співчуття очі Марка і зрозуміла, що любить його. Костюмерка вже хотіла повісити вечірню сукню назад на вішалку, але Келі похитала головою. «Давайте одягатися», – зітхнула вона і посміхнулася крізь сльози. І ось, коли Келі впевнено вийшла на подіум, по залі пролунав грім оплесків. Келі зупинилася, обурена суперечливими емоціями. Як добре, що Марк повернувся. Спочатку вона нервувала, чекаючи, що Марк розпустить руки або натякне, що їм давно настав час познайомитися ближче. Але його сором'язливість її трохи заспокоїла. Саме Келі шукала теми для розмов, хоча потім незмінно виявлялася, що Марк не тільки широко освічений, а й дотепний і вміє розвеселити співрозмовницю. Якось Келі запропонувала піти на концерт симфонічної музики, і Марк із радістю погодився, запевнивши, що виріс на класичних творах. Концерт і справді виявився надзвичайно вдалим, і Келі була в повному захваті. Марк, як завжди, проводив її до будинку і вже біля самих дверей зізнався. «Келі, я збрехав. Що ж, їй треба було це знати». Він нічим не відрізняється від інших. «Невже?» – спитала вона, готуючись до нішівного удару. «Так, я невеликий шанувальник класичної музики». Келі прикусила губу, щоб отриматись від сміху. У наступню їхню зустріч вона сказала. «Мені хочеться подякувати вам за Енджел. Вона справжній друг». І Марк теж. У нього найблакитніші на світі очі та чудова усмішка. Вона неймовірно полюбляла його суспільство. Келі то довго простояла під душем. Вона закрила кран, витерлася, одягла махровий готельний халат і увійшла до кімнати. «Ваша черга». «Дякую». Даяна піднялася, увійшла у ванну кімнату – якою пронісся ураган. Калюжі на підлозі, всюди розкидані рушники. Розлючена Даяна кинулася назад. «Ванна схожа на звалище. Вважаєте, що хтось має прибирати за вами?» «Так, місіс Сівенс», – посміхнулася Келі. «Бачите, я виросла в оточенні слух і покоївок, яким платили за прибирання». Ну, я поки що не ваша покоївка. Ще пак, для покоївки в тебе вправи, обмаль. Даяна глибоко зітхнула. Думаю, буде краще, якщо ми. Такого поняття, як ми, не існує, місіс Сівенс. Є ви та я. Вони довго дивилися одна на одну. Нарешті Даяна мовчки обернулася і пішла у ванну. А коли знову з'явилася у дверях, Келі вже лежала в ліжку. Даяна потяглася до вимикача. «Ні, не чіпайте!» – вирощала Келі. «У чому річ?» «Залишіть верхнє світло!» «Боїтеся темряви?» – зневажливо кинула Даяна. «Саме, боюся темряви!» «Чого б це?» – поблажливо запитала Даяна. Чи батьки розповідали вам страшні історії про привиди, які викрадають неслугняних дітей? Так. Даяна теж залізла в ліжко. Полежала кілька хвилин, перш ніж повернутися на бік. Річард, любий, я ніколи не вірила, ніби можна померти від розбитого серця. Але життя довело протилежне. Ти дуже... Дуже мені потрібний. Я потребую твого захисту. У твоєму теплі маю потребу та твоєму коханні. Ти десь тут. Я знаю, що це так. Відчуваю. Ти дар, який приніс мені сам Господь, але на мої гори ненадовго. Доброї ночі, мій ангел-охоронець. Тільки не залишай мене. «Ніколи! Будь ласка!» Келі почула тихі схлипи і роздратовано підібгала губи. «Заткнися! Заткнися! Заткнися!» Сльози потоком ринули з очей. Розділ двадцять сьомий Коли Даяна прокинулася, Келі вже сиділа на сільці обличчям до сіни. «Доброго ранку, виспалися?» – запитала Даяна. Відповіді вона не отримала. «Келлі, ви мене чуєте?» – роздратовано гукнула Даяна. Келлі різко розгорнулася. «Чи не заперечуєте, якщо я закінчу? Я якраз дійшла до середини мантри!» «Пробачте, я не...» «Гаразд, забудемо!» – Келлі підвелася. «Вам ніхто не казав, що ви хропите? Даяна вражено розплюшила рота, ніби почувши голос Річарда, який дратував її після їх першої ночі. «Дорога, знаєш, а ти хропиш?» «Ні, скажімо так, це не хропіння у повному розумінні слова. Просто твій носик виводить чудові мелодії. Всю ніч безперервно. Справжня музика ангелів». А потім він обійняв її і... «Хроплю! хропіть, підтвердила Келі, включаючи телевізор. «Ну що ж, побачимо, що відбувається у світі!» Вона почала перемикати канали, але відразу зупинилася. Черговий випуск новин вів Бен Робертс. «Це Бен!» – радісно вигукнула вона. «Хто такий Бен?» – спитала Даяна байдуже. – Вен Робертс. Він веде новини та бере інтерв'ю знаменитостей. Єдиний репортер, котрий мені по-справжньому подобається. Він та Марк були великими друзями. Якось вона раптом осиклася. Ми тільки зараз отримали звістку про те, що Ентоні Альтієрі – один із хрещених батьків мафії – «Нещодавно виправданий у справі про вбивство, сьогодні вранці помер від раку. Він був...» «Чуєте?» – вигукнула Келі. Альтьєрі мертвий!» Даяна нічого не відчула. «Звістка з іншого світу, іншого часу. Думаю, буде краще, якщо ми поділимося», – сказала вона несподівано. «Двоїх легше виявити». Правильно, сухо погадилася Келлі. Тим більше ми одного зростання. Я мала на увазі. Знаю, що саме ви мали на увазі. Але я могла б почепити біле обличчя потім. Це як? Забувалася Даяна. Так, жартую. Але ви маєте рацію. Нам треба розділитись. Це майже план, чи ні так? Келлі. Рада познайомитися, місіс Сівенс. «Ідемо звідси», – коротко відповіла Даяна. У вестибюлі виявилася повна жінок, а біля сійки порт'є вишикувалася ціла черга бажаючих вселитися чи виселитися. Келі та Даяні довелося чекати. Флінт, що чергував біля дверей, помітив їх і, квапливо протиснувшись до сіни, витяг стільниковий. «Вони щойно спустилися до вестибюлю», Чудово, карбало з тобою. Так, роби точно, як я тобі скажу, перекрити вхід з обох боків, щоб у будь-якому випадку перехопити їх. Я хочу, щоб вони безвісті зникли. Келі та Даяна нарешті дісталися столу касира. Сподіваюся, вам сподобалося, усміхнулася жінка. Так, дуже, дякую, кивнула Даяна принаймні, ми ще живі. Підходячи до дверей, Келі запитала: "А ви знаєте, куди зараз підете, місіс Сівенс?" "Ні, просто хочу забратися подалі від Манхеттена. Якщо до вас, мені б забратися подалі від тебе". А вголос вона сказала: "Повернуся до Парижа". Обидві зупинилися на порозі і обережно озирнулися. «Нічого незвичайного». «Прощайте, місіс Сівенс», – з неприхованою полегкістю видихнула Келі. «Прощайте, Келі». Келі повернула ліворуч і енергійно попрямувала тротуаром. Даяна подивилася її у слід і рушила в протилежному напрямку. Обидві одночасно зупинилися, побачивши Гаррі Флінта та Вінса Карбало. Вираз обличчя Карбало не залишав жодних сумнівів у його намірах. Губи Флінта були розтягнуті у звичайній усмішці. Обидва загрозливо насувалися на жінок, розштовхуючи перехожих. Даяна та Келі в паніці кинулися назад. Але в дверях була така тіснява, що вони не змогли протиснутися всередину. Подітися було нікуди. Бандити невблаганно наближалися. Келі в розпачі обернулася до Даяни і не повірила очам. Та посміхнулася і життєрадісно помахала Флінту. «Ви здуріли?» – прошепотіла Келі. Даяна, не перестаючи посміхатися, вийняла сільниковий, натиснула кілька кнопок і голосно сказала. «Ми перед готелем. Чудово. Ви прямо за рогом. Келі, чуєте? Вони зараз будуть. Скільки їх?» «Усього двоє. Нічого страшного». Вислухавши уявну відповідь, вона розсміялася. «Правильно. То ваші люди тут? Окей». Під дивовижними поглядами Келі та чоловіків Даяна зійшла з тротуару, уважно розглядаючи машини, що проїжджали. Не минуло й хвилини, як вона почала гарячково розмахувати руками, наче сигналила комусь. Флінт та Карбало зупинилися, не розуміючи, що задумала майбутня жертва. «Сюди!» – заволала Даяна, показуючи на них. «Сюди! Це вони! Вбивці!» Бандити переглянулися і, очевидно, ухвалили правильне рішення, оскільки поспішно розійшлися і незабаром зникли з поля зору. Кері... Келі дивилася на Даяну – притискаючи руку до серця, що шалено заколотилося. «Вони пішли», – видавила вона. «З ким?» «І з ким ви говорили?» Даяна глибоко зітхнула, намагаючись заспокоїтись. «Ні з ким». Мій телефон розрядився. Розділ двадцять восьмий. Вражена Келі продовжувала дивитися на Даяну. «Прихоломшливо», Чому мені не спала на думку щось подібне? «Ще спаде», – не везвела, запевнила Даяна. «І що ви тепер збираєтесь робити?» «Все те саме. Швидше забратися звідси». «Але як? Ви ж розумієте, що подітися нам нема куди. Навіть машину не наймеш, не кажучи вже про вокзали, аеропорти та автобусні станції». «А якщо втекти в Бруклін? Там шукати не здогадаються». «Чудово. Валяйте. А ви?» «Я піду своїм шляхом», – посміхнулася Келлі. Даяна хотіла сказати щось, але відразу передумала. «Ви впевнені?» «Так, місіс Стівенс. Що ж, тоді ми...» «Прощайте. Прощайте». Келлі дочекалася, поки Даяна зупинить таксі і сяде. Вона продовжувала стояти, намагаючись ухвалити рішення – вона залишилася сама на незнайомій вулиці. Дверцята машини зачинилися, і водій завів мотор. Зачекайте, крикнула Келі. Таксі зупинилася, і вона кинулася до нього. Даяна відчинила дверцята і посунулася. Келі сіла поруч. Що змусило вас передумати? Раптом зрозуміла, що ніколи не була у Брукліні. Деяна подивилася на Келі і мовчки похитала головою. «Куди, леді?» – запитав водій. «У Бруклін, будь ласка. А точніше?» «Їдьте, потім уточнимо». Келі тільки руками сплеснула. «Ви не знаєте, куди їхати?» «Дізнаюся, коли дістанемося туди». «І навіщо я тільки повернулася?» – запитала себе Келі. Обидві мовчали аж до Бруклінського мосту. «Ми шукаємо якийсь готель», – пояснила Даяна Водієві. «Не знаю, лише...» «Щось пристойніше, леді? Раджу вибрати Адамс. Вам сподобається». Готель Адамс, п'ятиповерховий цегляний будинок, справді здався їм досить пристойним. Принаймні біля входу. Під смугастою маркізою чергував швейцар у лівреї. «Ну як?» – запитав водій. «Непогано виглядає, правда?» «Чудово», – погодилася Даяна. Келі промовчала. Вони вийшли з машини і попрямували до готелю. «Доброго дня, леді», – вітав їх швейцар. «Чи до вподоби зняти номер?» – Даяна кивнула. «Перепрошую, де ваші речі?» Загубилися в аеропорту, не моргнувши оком, пояснила Даяна. Не знаєте, де ми можемо купити найнеобхідніше? Наприкінці кварталу є дуже непоганий магазин жіночого одягу, але, може, ви спочатку хочете отримати номер, а потім ми одразу ж занесемо туди багаж? Ви маєте рацію. А чи вільні номери є у цей час року? «Нема проблем». Портьє простягнув їм бланки реєстрації. Жінки швидко заповнили необхідні графи та віддали йому листочки. Портьє взяв бланк Келі і голосно прочитав. «Емілі Бронте». Даяна подивилася на портьє, перевіряючи, чи не здасться йому знайомим це ім'я. Але побачила лише повну байдужість. Сама вона не наважилася на таку зухвалість, і тому обрала не таке гучне ім'я – Мері Касат. «Платитимете кредиткою?» – запитав порт'є. «Так, ми...» «Ні», – швидко перебила Даяна. Келі подивилася на неї, потім неохоче кивнула. «Інструменти? От-от прибудуть. Ми скоро повернемося». «Номер 515», – сказав порт'є, проведжаючи жінок поглядом. «Дві такі красуні! І без чоловіка! Який жаль!» Магазин для мадам виявився справжнім рогом достатку. Тут висів одяг всіх фасонів та кольорів. І до всього іншого був відділ виробів зі шкіри, де продавали валізи та сумочки. «Схоже, нам пощастило», – оголосила Келі, захоплено похитуючи головою – «Чим можу допомогти?» – спитала їх продавщиця. «Ми поки що оглядаємось», – повідомила Даяна. «Дивіться, панчохи!» – Келі схопила відразу співдюжений пар. Даяна наслідувала її приклад. «Лівчики! Комбінації!» Незабаром із їх переповнених вісків вже буквально вивалювалася спідня білизна. Продавщиця послужливо підійшла з двома порожніми візками. Келлі вже придивилася до лакс. Вибравши чотири пари, вона обернулася до Даяни. «Невідомо, коли зможемо знову потрапити до магазину». Замість відповіді Даяна обрала пару лаксів та смугасту літню сукню. «Вам не піде? похитала головою Келлі. «Смужки завжди повнять». Даяна нерішуче пом'ялася, а потім подивилася на Келі і простягла сукню продавчині. «Це я візьму!» Продавчиня здивована спостерігала за спустошенням, учиненим дивними жінками. До того часу, як вони нарешті втомилися, покупками були набиті чотири валізи. «Ну ось, тепер протримаємося. Місяці зо два!» – посміхнулася Келі. «Готівка чи кредитка?» – діловито спитала касир, коли жінки підійшли до каси. «Кредит. Готівка!» – перебила Даяна. Жінки відчинили сумочки і кожна виклала свою частку. У обох виникла та сама думка. Гроші закінчуються. «Ми зупинилися в Адамсі», – сказала Келі. «Не могли б ви доставити речі? Звісно, ваші імена». Келі поміялася. Шарлота Бронте!» «Емілі! Емілі Бронте!» поспішно поправила Даяна. «А, вірно!» згадала Келі. Касирка спантеличено спостерігала за ними. «А ваше?» таки запитала вона Даяну. «Я...» е, У Даяни голова пішла кругом. «Яке ім'я вона назвала портьє «Джорджія О'Кіф?» «Фріда Кало? «Маргарет Мічелл?» «Мері Кассат», – сказала Келі. Касир тільки головою похитала. «Ну так, звичайно». Поруч із магазином розташовувалася аптека. «Нам знову щастить», – усміхнулася Даяна. Вони поспішили увійти. Почалася нова вакханалія покупок. «Рум'яна, туш, зубні щітки, зубна паста?» «Тампони та прокладки, помадки, шпильки для волосся, пудра!» Повернувшись, вони побачили, що речі вже доставлені у номер. Гм, задумливо просягла Келлі, – «де ж чиї речі?» «Неважливо», – відмахнулася Даяна. «Ми пробудемо тут тиждень, а може й більше, тож простіше розвісити все по шафах, і то правда». Вони почали енергійно розвішувати сукні та лакси, розкладати білизну по ящиках, а туалетне приладдя віднесли до ванної кімнати. Коли все було прибрано, а валізи поставлені на місце, Даяна зняла туфлі та сукню та блажено розтяглася на ліжку. «Яке щастя!» – задоволено зітхнула вона. «Не знаю, як ви, а я повечерю в ліжку, а потім...» «Цілу годину відмакатиму в гарячій ванні і нікуди звідси не рушу». У двері постукали. Увійшла симпатична покоївка в уніформі з оберемком свіжих рушників. Вибачившись, вона попрямувала до ванної кімнати і майже відразу вийшла. «Якщо щось знадобиться, подзвоніть», – сказала вона наостанок. «Доброго вечора». Дякую. Задумливо витавила Келі, спостерігаючи, як вона йде до дверей. Даяна неохоче гортала буклет, взятий із тумбочки. Знаєте, коли було збудовано цей готель? Одягайтеся, коротко наказала Келі. Ми йдемо. Він був збудований? Одягайтеся. Ми негайно забираємося звідси. Це що, жарт? здивувалася Даяна. Щось ви вчасно не розвеселилися? Ні. Зараз станеться щось жахливе. Повірте мені, злякано прошепотіла Келі. До Даяни, нарешті, щось дійшло. Що саме? стревожилась вона. Н не знаю, але нам треба негайно йти, інакше загинемо. Її страх був заразливим, але незрозумілим. Келі. «Що з вами діється, якщо, Даяна, благаю, підемо?» Пізніше, обмірковуючи те, що сталося, Даяна так і не змогла сказати, чи здалася вона через розпач у голосі Келі, або через те, що та вперше назвала її Даяною. «Добре», – підвалася вона, – «знову складемо одяг та…» «Ні, залишіть все!» Даяна, не вірячи своїм вухам, дивилася на Келі. «Все? Але ми ж щойно купили. Швидше! Біжимо!» «Гаразд!» Даяна почала неохоче натягувати одяг. «Сподіваюся, вона знає, що робить, якщо...» «Швидко!» – здавлено прохрипіла Келі. Даяна поспіхом сунула ногою туфлі. Келі схопила обидві сумочки і потягла її до дверей. «Я, мабуть, така божевільна, як вона», – неприязно подумала Даяна. Келі мчала так швидко, що Даяні мумоволі довелося бігти, щоб не відстати від неї. «Не можете хоч пояснити, куди ми йдемо?» Опинившись за порогом готелю, Келі з олегшенням зітхнула. «Дивіться!» «З другого боку вулиці є парк. Мені... мені треба сісти!» Роздратована Даяна пішла за Келлі до парку. Обидві сіли на лаву. «І що ми тут робимо?» – зітхнула Даяна. У цей момент готель вразив страшний вибух. Із номера на п'ятому поверсі того самого, з якого вони тільки зараз вийшли, вилетіли шибки та рами. З прорізів вирвалися стовпи чорного диму. Даяна, заціпенівши, спостерігала за тим, що відбувається. «Бомба! Бомба в нашому номері!» – жахнулася вона. «Як ви впізнали?» «Покоївка», – коротко пояснила Келі. «До чого тут Покоївка?» «Покоївки в готелях не носять трьохсотдоларових туфель від Маноло Бланіка». У Даяни перехопило подих. Але... Але як вони нас знайшли? Не знаю. Згадайте, з ким ми маємо справу. Настала довга, тужлива мовчанка. Скажіть, під час зустрічі танер нічого не давав вам? Несподівано спитала Даяна. Келі похитала головою. Ні, а вам? Теж ні, крім... Вони переглянулися, водночас зрозумівши, в чому річ. «Картка!» Візитні картки, які весь цей час пролежали в їхніх сумочках. Даяна спробувала зламати прямокутник, що був заламінований, але він навіть не зігнувся. «Там є щось!» – люто прошипіла вона. «У моїй теж!» – сказала Келі. «Так ось, як ці виродки вистежували нас!» «Більше їм це не вдасться», – крипнула Даяна, хапаючи її картку. Не встигла Келі озирнутися, як Даяна вийшла на тротуар і шпурнула картки на бруківку під колеса першої ж вантажівки. Здалеку долинули крики сирен. Келі встала. «Нам краще піти звідси, подалі. Танер тепер нас не знайде, тож усе гаразд». Я повертаюся до Парижа. А ви? Спробую зрозуміти, що ж відбувається. Тільки будьте обережнішою. І ви ж також. Даяна, однак, не поспішала піти. Келі, нарішуче почала вона. Дякую. Ви врятували мені життя. Знаєте, у мене важко на душі. З пробурмотіла Келі. Я зверхала вам». Зверхали? У чому?» «Коли зневажливо відгукнулася про ваші картини. Мені вони сподобалися. Дуже. Вони справді гарні». «Ще раз дякую», – посміхнулася Даяна. «Боюся, я була недозволена груба з вами». «Даяна!» «Що? У дитинстві в мене ніколи не було покаєвок». Даяна засміялася. Жінки рвучко обійнялися. «Я рада, що ми познайомилися», – зізналася Даяна. «Я теж». Вони продовжували стояти, дивлячись одна на одну, розуміючи, що не хочуть прощатися. «У мене ідея», – вигукнула Даяна. «Якщо знадоблюсь, ось номер мого стрільникового. Вона поспішно подряпала кілька цифр на клаптику паперу. «А це мій», – написала свій номер Келі. «Що ж, до побачення». «До побачення», – неохоче звалася Даяна. «Удачі вам, Келі!» «І вам також!» Даяна проводила Келі поглядом. На розі вона зупинилась і помахала рукою. Коли вона зникла з виду, Даяна обернулася до почорнілої дірки, якою було призначено стати її, їхньою могилою, і зіщулилася від холодного ознобу. Розділ двадцять дев'ятий Як завжди вранці, Кеті Ордонес принесла шефу стопку ранкових газет і, кладучи їх на стіл, зітхнула. «Знову неприємності з погодою», на перших сторінках газет траурно чорніли заголовки. Туман паралізує життя великих міст Німеччини. Всі німецькі аеропорти закриті через туман. Дзвони смерті дзвонять у тумані. Німеччина гине. Надіслати статті сенатору Ван Лувен, запитала Кеті. Звичайно. І негайно, похмуро відповів тамер. Кеті поспішила вийти. Танер глянув на годинник і посміхнувся. Бомба, мабуть, уже вибухнула, і обидві сучки нарешті вирушили до пекла. Містере Кінгслі, вам дзвонить сенатор Ван Лувен. Ви розмовлятимете з нею? запитала Кеті. Зараз. Танер узяв слухавку. Кінгслі біля телефону. Здрастуйте, містере Кінгслі». «Це сенатор Ван Ловен. «Доброго дня, сенатори. Я зі своїми помічницями випадково опинилася поряд із вашою фортецею. Чи не заперечуєте, якщо ми заїдемо ненадовго? Дружній візит, нічого більшого. Сподіваюся, ми вас не обтяжимо». «Жодним чином», – зрадів Таннер. «Радий вам усе показати, сенаторе». «Оте чудово. Ми скоро будемо у вас». Танер натиснув кнопку переговорного пристрою. «За кілька хвилин до нас приїдуть відвідувачі. Ні з ким мене не поєднуйте». Він згадав про некролог, що з'явився в газетах кілька тижнів тому. Чоловік, сенатор Ван Лувен, помер від інфаркту. Потрібно висловити її співчуття. За чверть години прибули сенатор Ван Лувен та її гарні помічниці. Танер галантно підвівся їм на зустріч. «Я в захваті, що ви наважилися приїхати!» Сенатор кивнула головою. «Здається, ви знайомі з Корінною та Керолі?» Танер посміхнувся. «Звичайно, приємно зустрітись знову. Сенатори, я чув про ваше нещастя. Мені дуже шкода». «Дякую. Він уже давно хворів». І ось кілька тижнів тому це сталося. Вона чемно посміхнулася. До речі, інформація про глобальне потепління, яку ви надсилали, виглядає дуже вражаючою. Дякую. Не хочете показати нам, чим ви тут займаєтесь? Із задоволенням, якої екскурсії бажаєте, у нас є п'ятиденні, чотириденні та півтора годинні. «Я б віддала перевагу п'ятиденній», – розпливлася в посмішці Коріна Мерфі. «Обійдемося півтора годинною», – категорично заявила сенатор. «Готовий служити». «Скільки людей працює в Кіх?», – спитала сенатор. «Близько двох тисяч». «Кіх має філії у всіх великих країнах світу», – дівчата переглянулись. «У цих будинках працюють п'ятсот людей». Дослідники та обслуговуючий персонал живуть у різних будинках. Мінімальний IQ вчених, зайнятих у фірмі – 160. «Та вони просто генії!» – вигукнула Корінна. Сенатор Ван Лувен кинула на неї несхвальний погляд. «Я сам проведу вас», – сказав Таннер. Жінки пройшли за ним через бічні двері в одну з сусідніх будівель. Незабаром вони опинилися в кімнаті, заставленій численними приладами. Сенатор підійшла до одного з них і здивовано підняла брови. Що це таке? Спектрограф звуку, сенатор. Перетворює звуки голосу на спектрограму або відбиток голосу. За допомогою цих спектрограм можна розпізнавати сотні тисяч голосів. Але... «Як це відбувається?» – спитала Керолі. «Уявіть собі ось що. Коли друг розмовляє з вами по телефону, ви одразу дізнаєтесь його голос, бо звукові малюнки надруковані у ваших мозкових клітинах. За цим принципом ми програмуємо прилад. Електронний фільтр пропускає не на записуючий пристрій, лише певні діапазони частот. Тому ми отримуємо... Лише характерні ознаки голосу тієї чи іншої людини. Екскурсія перетворилася на захоплюючу подорож по залах, де стояли гігантські машини та мініатюрні електронні мікроскопи, кімнати, де на чорних дошках біліли таємничі символи, лабораторії, де працювали десятки співробітників та кабінети, де сиділи вчені, які вирішували найскладніші проблеми. На шляху їм зустрівся будинок із червоної цегли з рядом кодових замків на дверях. «А що там?» – запитала сенатор Ван Ловен. «Секретні дослідження і завдання уряду. Вибачте, але туди не можна». Екскурсія зайняла дві години, а потім Даннер провів жінок до свого кабінету. «Сподіваюся, вам сподобалося?» – спитав він. «Цікаво» кивнула сенатор. «Дуже цікаво», – поправила Корина, але не зводила з Танера очей. «Мені так сподобалося», – вигукнула Керолі. «До речі, сенаторе, вам вдалося обговорити з колегами проблеми довкілля, про які ми розмовляли минулого разу?» – запитав Танер. «Вдалося», – коротко відповіла вона. «І які наші шанси? Що ви думаєте з цього приводу?» «Зараз не час, і не можна гадати, містер Кінслі. Потрібно ще кілька нарад на найвищому рівні. Я дам вам знати, коли все зважиться». Танер зобразив шанобливу усмішку. «Дякую. І дякую за те, що знайшли час заїхати». Жінки попрощалися та пішли. Ледве за ними зачинилися двері, як у кімнаті почувся голос Кетті – «Містер Кінслі з вами намагається зв'язатися. Сайда Ернандес стверджує, що має термінову справу, але ж ви просили ні з ким не з'єднувати. А з нею поєднайте». Сайда Ернандес була тією, кого він послав до готелю «Адамс» під бомбу в 515 номер. «Перша лінія. Таннер схопив слухавку, перечуваючи добрі новини». «Сподіваюся, все пройшло гладко». «На жаль, ні, містере Кінслі», – сказала жінка, і він почув у її голосі нотки страху. Вони вислизнули. Танер різко випростався. «Що? Що ви сказали?» «Вони залишили готель за кілька хвилин до випуху. Коридорний бачив, як вони виходили з вестибюлю». Танер жбурнув слухавку і викликав секретаря. Негайно надішліть флінта та карбало. Його наказ було виконано майже миттєво. Побачивши громил, Танер прийшов у ще більший сказ. Ці тварюки знову втекли. В останній я терплю вашу недбалість, зрозуміло? Нині точно скажу, де вони. І ви про все подбаєте. Запитання є. Чоловіки переглянулись. Ні, сер. Танер натиснув кнопку, що включає електронну карту міста. Поки вони зверігають картки, ми можемо їх знайти. Він натиснув другу кнопку. Вогники залишалися нерухомими. Танер погрозливо багряніючи скрипнув зубами. Вони позбавилися карток. Я хочу, щоб їх вбили сьогодні. Флінт ошелешено дивився на шефа, але Якщо ми не знаємо, де вони, як думаєте, я дозволю двом дилетанткам мене перехитрити, обірвав його танер. Поки в них залишаються сільникові, ми завжди їх знайдемо. Ви знаєте їх номери сільникових? здивувався Флінт. Танер не потрудився відповісти. Він вивчав мапу. На той час вони, мабуть, розділилися. Бурмотів він, натискаючи на чергову кнопку. Спочатку спробуємо знайти Даяну Сівенс. Він набрав номер, і вогники на мапі повільно підпливли до вулиць Манхеттена, минаючи готелі, магазини та торговельні центри. Нарешті вони зупинилися біля будівлі з вивіскою Молфор Оу. Даяна Сівенс у торговому центрі, кивнув танер. «Подивимося, де місіс Харріс?» Він повторив ту саму процедуру, і цього разу вогники завмерли в іншій частині міста. Чоловіки спостерігали, як зона поступово звужується до вулиці з магазином одягу, рестораном, аптекою та автобусною станцією. Вогники підпливли до автобусної станції та завмерли. «Вона там!» Обох треба схопити якнайшвидше, гаркнув танер. Але як? спитав Карбало. Вони в протилежних кінцях міста. Поки ми туди дістанемося, вони встигнуть зникнути. Йдемо зі мною, наказав танер, прямуючи до сусідньої кімнати, забитої моніторами, комп'ютерами та клавіатурами з різнокольоровими клавішами. На полиці стояв невеликі прилади з десятками компакт-дисків та DVD. Танер порився в них і засунув у пристрій один з наклейкою «Дайана Сівенс». Це синтезатор голосу, пояснив він. Голоси місіс Сівенс і місіс Харріс вже переведені у цифрову форму. Їхні мовні моделі записані та проаналізовані. Варто натиснути клавішу і кожне моє слово звучатиме, як сказане, кимось із них». Танер підняв мобільник і набрав номер. Почулося обережне «Ало». Голос належав Келлі Харріс. «Келлі, я така рада, що знайшла тебе», – вигукнув танер. І хоча, говорив він, Келлі була впевнена, що чує Даяну Сівенс. «Даяна, добре, що мене застала, я їду». Флін та Карбало уважно слухали. «Куди ви їдете?» «У Чикаго, а звідти додому». «Келлі, ви не можете поїхати зараз?» «Чому?» – запитала Келлі, помовчавши. «Тому що я дізналася, в чому річ. Дізналася, чому наші чоловіки були вбиті». «О, Господи! Ви впевнені?» «Абсолютно!» Тепер ми маємо всі необхідні докази. «Даяна, це, це чудово. Докази у мене. Я у готелі «Делмонт», пентхаус А. Звідти їду прямо до ФБР. Я хотіла, щоб ви теж поїхали. Але якщо вам потрібно додому, я розумію. «Ні-ні, я хочу допомогти закінчити те, що не вдалося зробити Марку». До чоловіків долинуло оголошення диктора про відправлення автобуса на Чикаго. «Я їду до вас, Даяно». «Ви сказали, готель «Делмонт»?» «Так, на 86-й вулиці, пентхаус А». «Вже їду. Скоро побачимося». Зв'язок перервався. Таннер повернувся до підручних. «Половину проблеми вирішено. Зараз подбаємо про другу половину». Він вставив у синтезатор другий компакт-диск з наклейкою «Келлі Харріс», увімкнув телефон і набрав номер. Даяна відповіла майже відразу. Гало, «Даяна?» «Келлі, з вами все гаразд?» «Звичайно. У мене чудові новини. Я дізналася, чому вбито наших чоловіків». «Як? Хто?» «Це не телефонна розмова, Даяна». «Я в готелі Делмонт на 86-й вулиці. Пентхаус А. Чи можете приїхати?» «Звісно. Негайно їду. Чудово. Чекатиму». Танер відключився і ступив до Флінта. «Ти чекатимеш їх? Ось, візьми. Це ключ від пентхауса. Номер постійно знімає наша компанія. Вирушай туди і сиди, доки вони не з'являться. Вбий обох» як тільки вони переступлять поріг. «Про тіла я подбаю!» Флінт мовчки кивнув і поспішив до дверей. «А що мені робити, місери Кінслі?» нерішуче спитав Карбало. «Зроби так, щоб Сайда Ернандес замовкла навіки». Флінт засів у пентхаусі А, озброївшись пістолетом. Він був сповнений рішучості цього разу виконати завдання шефа за всяку ціну. Флінт чув чимало історій про виконавців, які чимось не догодили Кінслі. Більшість зникали безвісті. Але з Флінтом такого не станеться. Він витяг пістолет, зазирнув у дулу і нагвинтив глушник. Все готове, хай приходять. А в цей час Келлі, що згоряла від хвилювання, поспішала зловити таксі. Невже Даяні вдалося все дізнатися і навіть отримати докази? Марке, я примушу їх заплатити за все, що вони зробили з тобою. З нашим коханням. Даяна тремтіла від нетерпіння. Значить, кашмару ось-ось настане кінець. Келі якимось чином докопалася до істини і здобула докази, «Ти ще пишатимешся мною, Річарде? Я відчуваю, ти весь час поряд!» «Приїхали, леді!» Повернувся. Повернув її до справжнього буття голос-ведія. «Готель Делмонт» Розділ тридцятий Даяна увійшла до вестибюлю і майже бігцем попрямувала до ліфта. Серце билося. «Скоріше б почути, що скаже Келлі». Двері ліфта відчинилися. «Вам нагору?» «Так, будь ласка, пентхаус». Даяна увійшла до ліфта, нічого навколо не помічаючи. «Над чим працювали наші чоловіки? Що то за таємниця, через яку їх вбили? І як Келлі знайшла відповідь?» У ліфт почали входити люди. Двері зачинилися, і Ліфтер натиснув на кнопку. Даяна бачила Келі всього кілька годин тому, але на свій подив усвідомила, що встигла по ній скучити. Нарешті після кількох зупинок Ліфтер відчинив двері. «Пентхаус, леді». Флінт влаштувався у вітальні пентхауса ближче до дверей. Він прислухався до звуків, що долинали з коридору. На біду двері були надзвичайно масивними, і Флінт розумів чому. Ніхто не повинен чути, що відбувається у номері. Всім було відомо, що тут проводилися наради, ради директорів, але Флінт недаремно любив жартувати, що на цих нарадах нікому з учасників на думку не спадало нудьгувати. Тричі на рік Танер запрошував сюди керівників філійких із багатьох країн – коли обговорення справ завершувалося, розпочиналися розваги. У номер зліталися чарівні дівчата, які не шкодували сил, щоб догодити гостям. Флінт був присутній на цих оргіях як охоронець і зараз, представивши море оголених гнучких тіл, що стогнуть і звиваються на ліжках і диванах, відчув сильну ерекцію. «Нічого, незабаром прибудуть жінки» і тоді він відіграється. Флінт посміхнувся. Ні, він не вважав себе некрофілом. Йому не спала б на думку вбити жінку тільки для того, щоб потім зайнятися з нею сексом. Але якщо вона вже мертва? Виходячи з ліфта, Даяна запитала. Як пройти до пентхауса А? Це ліворуч, наприкінці коридору. Але там немає нікого. Даяна обернулася. «Що? Пентхаус використовується для ділових засідань, а наступне буде лише у вересні». «Але я йду не на засідання», – посміхнулася Даяна. «На мене чекає подруга». Ліфтер дочекався, поки Даяна згорне ліворуч, знизав плечима, зачинив двері ліфта і натиснув кнопку першого поверху. Даяна майже бігла. Вона була у несямі від хвилювання. «Скоріше! Швидше! Швидше!» Нетерпіння гіло Флінта. Зачаївшись у пентхаусі, він весь звернувся вслух, чекаючи стукату у двері. «Яка з них з'явиться першою? Блондинка чи чорна курочка? Втім, байдуже, забобонів у мене немає!» Флінт міцніше стиснув пістолет. Келі нормувала. Як не намагалася вона якнайшвидше дістатися готелю, по дорозі весь час зустрічалися якісь перешкоди. Пробки, червоне світло, ремонт дороги. Вона безбожно спізнювалася. Розплатившись з таксистом, Келі влетіла у вестибюль і кинулася до ліфту, що під'їхав. «Пентхаус, будь під ласка!» «Це на п'ятдесятому поверсі, леді!» Даяна майже досягла мети. Залишалося пройти всього кілька кроків, але тут двері сусіднього номеру відчинилися і звідти, заткуючи, вийшов коридорний, що тягнув великий візок, на якому нагромаджувалася гора Валіс. Візок перегородив дорогу. «Перепрошую, через хвилину звільню прохід», – вибачився коридорний – і, повернувшись у номер, вийшов із ще двома валізами. Даяна спробувала протиснутися повз нього, але так і не зуміла. «Все занурене», – оголосив коридорний. «Вибачте, що вас затримав». Він відсунув візок. Даяна підійшла до дверей, підняла руку, щоб постукати, і в цей момент з далекого кінця коридору долинув крик. «Даяна!» – вона обернулася – з ліфта виходила Келі. «Келі!» – Даяна поспішила назад. Флінт був у несямі. Він не дочув. У коридорі насправді хтось є. Дуже хотілася прочинити двері. Подивитися, що ж там діється. Але він не смів. Страшно й подумати, що зробить з ним містер Кінгслі, коли все знову зірветься. «Вбий їх!» як тільки вони переступлять поріг. А жінки тим часом палко обіймалися, немов родички, які не бачили одна одну багато років. «Вибач, що запізнилася, але пробки на дорогах жахливі. Ти застала мене якраз вчасно. Ще б хвилина, і я поїхала у Чикаго», тараторила Келі. «Я застала», повторила смантоличена Даяна, я сідала в автобус, коли ти зателефонувала. Даяна остаточно розгубилася. Келі, але я тобі не дзвонила. Згадай, це ти зв'язалася зі мною. Сказала, що отримала всі потрібні докази. Почала вона і осіклася, зрозумівши, що Келі не має до цього дзвінка жодного відношення. Я не... Обидві обернулися до дверей пентхауса. Даяна уривчасто зітхнула. «Давай краще!» «Правильно!» Вони бігом спустилися на один поверх, сіли в ліфт і за три хвилини вже були на вулиці. Флінт нервово поглядав на годинник. «Де вештаються ці тварюки?» Даяна та Келлі вирішили не ризикувати. Дісталися станції метро і втиснулися в переповнений вагон. Не розумію, як їм це вдалося, дивувалася Даяна. Я ж чула твій голос, а я твій. Вони не заспокояться, доки нас не вб'ють, немов спрут із тисячою щупальців тягнеться до наших ший. Спочатку нехай спробують нас упіймати, посміхнулася Даяна. Слухай, як же вони примудрилися нас знайти? Ми ж позбулися цих чортових карток Кінслі. «А більше? У нас нічого не було. Ой!» Жінки подивилися одна на одну, і Даяна мовчки вийняла сільниковий. «Впевнена?» – нерішуче запитала Келі. «Цікаво, як вони здобули наші номери?» «Знову ти забуваєш, з ким маєш справу. Але, можливо, для нас у всьому Нью-Йорку немає місця безпечніше, ніж метро». «Можемо залишитися тут поки!» – вона підвела очі і зблідла. «Ми негайно йдемо звідси, на наступній зупинці!» «Це ще чому?» – сама ж сказала, – почала Келі. Але просежився за напрямом її погляду, задихнулася. На рекламній смузі, що тяглася над вікнами, красувалося її власне зображення. Вона рекламувала модний жіночий годинник. О, господи, жінки піднялися і поспішили до дверей. Двоє морських піхотинців пожарали їх очима. Келі посміхнулася, взяла у Даяний телефон і разом зі своїм простягла морякам. Ми вам подзвонимо, хлопці. Потяг зупинився, і жінки вискочили на платформу. У напруженій тиші номера пролунав дзвінок. Флінт схопив слухавку. Пройшло більше години, холодно повідомив Танер. Що відбувається, містере Флінте? Вони так і не прийшли. Брешеш, даю слово, шефе. Я нікуди не відлучався. Нікого немає. Швидко повертайся до офісу, прогарчав Танер і кинув слухавку. На самому початку ця справа здалася дрібницею. Маленька частинка загального плану. Танер вважав за потрібне позбутися людей, що заважали йому, тільки й усього. Але тепер це стало чимось на зразок особистої образи. Дві нахабні баби наважилися кинути виклик. І кому? Йому, танеру Кінслі. Він узяв стільниковий і набрав номер Даяни. Танеру відповів чоловік. Це ти, крихітко, наводь свою подружку. Для таких дівчаток у нас знайдеться більший і, і твердіший сюрприз. Повеселимося. Ат, мерзоти, викинули свої сільникові. Даяна та келі натрапили на дешевий пансіон в одному з провулків весь зовсім випадково. Коли таксі проїжджало повз, вони побачили у вікні табличку. «Здаються, кімнати». Жінки вийшли і попрямували до будинку. Відкрила їм господиня. Приємна на вигляд жінка середнього віку. На ім'я? Олександра Апшоу. «Можу здати вам гарну кімнату. 40 доларів за ніч. Сніданок увімкнено», – пообіцяла вона. «Що ж, ми згодні», – вирішила Даяна, але глянувши на Келі, заткнулась. «Щось не так?» «Ні, все гаразд», – видавала Келі, важко дихаючи. «Цей пансіон не мав нічого спільного з тим, де вона зросла. Де чистила ванни та туалети, готувала для чужих людей, прислухалася до криків матері, яка билася із п'яним відчимом. Все гаразд. Нарешті вони зможуть зітхнути з полегшенням, та спокійно проспати ніч, не побоюючись чергового замаху. На ранок танер насамперед викликав до себе Флінта та Карбало. Вони викинули мої візитні картки, повідомив він, і позбулися телефонів. Отже, все, ми їх втратили, буркнув Флінт. Поки я живий, вони від нас не втечуть, і більше ми за ними ганятися не будемо. Вони самі прийдуть до нас. Флінт навіть розгубився. Це як? Даяна Сівенс і Келлі Харріс будуть у Кіх у понеділок вранці, рівно об одинадцятій, п'ятнадцятій».